A, lepo pozdravljeni, nacoj v pekarni v dvorani Gustav, ali se mi sliši? Danes sem moral sam predstaviti, ampak gleda to, da so me že zadnjič predstavljen, so spet na vrsti, mislim, da to ne bo potrebno. Naj da je to predavanje bilo planirano že, ne vem, pol leta, eno leto nazaj, da pa je tisto zadnjič bilo neplanirano, ker sem pač enkrat prej Moral iz nekih razumljivih razlogov uh, odpovedati v na predavnju, ki smo ga imeli skupaj, ki je bilo načrtovano, da ga imela skupaj z kolegom Danilom Šustro. Um, najseveda povem, da bo danes prednovoletna čaga, žur in ne vem kako ko se že temu reče. Tako da ste toplo vabljeni. Mi še imamo nekaj nared, da lahko letimo po še več vina v odprte trgovine, ne, tako ne, ne, nič bat, Pite kolikor vam poželi bomo že nebavili zraven. Predtem boste pa morali še malo potrpeti in poslušati tole moja zgodba o medijih. Moram reči, da bo začetek te zgodbe o stanju uh, medijev v Sloveniji mogoče malo baran osebno. Um, malo tudi bo nekaj zagranjenost zvenela verjetno iz začetka te zgodbe. Zakaj? Zato, ker sem se z mediji zadnjih nekaj let zelo intenzivno okvarjal, uh, moram reči, da, da pravzaprav pripravljam dve knjige. Ena knjiga je že na red, imenuje se in Media res in je uh, prikaz stanja slovenskih medijev v zadnjih dveh dobrih, debelih letih. Na nek način sem dokumentarno popisoval, evidentiral vse politične pritiske, primere suspenzov, cenzure in take stvari. To sem počel na blogu in zdaj smo to nekako nadgradili za kolegi, predvsem z Robijem tukaj, v eno knjigo, v elektronsko knjigo, ki je že na red in bo pravzaprav ne, zunaj, da tako rečemo, naslednji teden, zadeva je relativno obsežna, ima 1373. stranje. Hkrati pripravljam, in sem tudi že pripravljena drugo knjigo, ki zadeva medije in se bo evnala ura novinarske resnice, računam, da bo išla z začetku naslednjega leta, ampak kaj hočem povedati. Um, začetek sem si nalaž, načrtno izbral kot mala bolj, Ne, za malo bolj osebna perspektiva na to zadeva. Uh, pa bom tako razložil, zakaj. Mogoče lahko rovi potegneš naprej. Bom takole začel zelo, zelo uh, empirično in naravnost in medija srez in tako dalje. Namreč tu je eden izmed mojih povodov uh, za to, da sem trenutno zelo zagrenjen glede situacije s slovenskimi vedi. A namreč to, kar je vidite, sicer malo premakni fondu, je pismo odprto pismo javnosti, ki sem ga pač a, iniciral a, slab mesec nazaj in da je bila naslednja. Imate ribar. Hribar a, ob sobotah zvečer in imate urednika te boja Bojana Kranjica, ki je pravzaprav kaj? bil deležen pisne prepovedi, da sme vodaje objavljati lik reporterja Surle. Kaj se je zgodilo? A, zgodilo se sveda to, da se je v tem liku reporterja Surle kot veste prepoznal novinar Silvester Šurla, ki je odgovorni urednik reporterja in je očel na verteve hišo in se pritožil v odstvu, ker pač se tako grdo Ne, norčuje iz njegovega poštajnega lika in njegovega novinarskega dela in sledila je sankcija v obliki pisne grožnje, ne, v kateri je bilo jasno zapisano, da bo urednik Hribarja Bojan Krajns delovno suspendiran skratka, da se bo znašel na cesti, če bo še nadaljeval s tem likom reporterja Surle. Potem je prišlo do določenega pritiska strani javnosti a, in izkazalo se je, da, se, da javnost v glavnem simpatizira z ustvarjalci je Hribar a, in da si vodstvo RTV ne upa potegniti te poteze, ne upa reč bojo Krajncu, ti nas zafrkavaš, Tega lika, reporter, je Surle iz svoje odaje nisi omaknil, zato te bomo vrgli na cesto, zato boš kaznovan. Tako da je v bistvu ostala pri tej, kako sankciji, ki je bila zapisana in izrečena, ni pa bila realizirana. Ampak, kot si se, se sam pogovarjal, seveda z bojenim je on veččas penil čez to dejstvo, da pravzaprav nad njem visi ta meč, da ga bodo vsak čas. Ne, spodili na cesto kar koli že, ker to sankcijo, to prepovedi je dobil pisno in tako dalje, in je sodelaj lepo prosovodstvo, če lahko to omakne in tega ni storila. Na tej točki sem se spomnil, da bi pravzaprav strokovna javnost, ne, medijska strokovna javnost, lahko kaj storila in sem začel zbirati podpise te medijske strokovne javnosti v podporo temu, da se umakne ta grožnja, Uredniku Bojanu in uredniku od Riber. Hriberja. Naslovil sem se na 25 medijskih strokovnjakov, teh pravih, kot se temu reče, v političnem žargonu. In tukaj je sledilo prvo razočaranje. Izmed teh 25 sem jih je mi je namreč priglasila k temu pismu, da samo 8. Samo 8 ostali iz meni neznanih razlogov, pravzaprav prav, niti en ni pojasno, zakaj seveda ne bi predodal svega podpisa, se ni priglasilo, ampak nas osem, kot vidite, so to Marko Milosavljevič, Sandra Bašič-Krvati, enbrakice Petkovič, Jožev z vlado Mihailaki Goržagar, Ksenija Vidmar Horvad in Gora Skovačič. Um, Teh osem se je javila, to pismo sem potem jaz osebno lasnoročno poslal medijem. Če již pogledajte, tukaj je velik del zelo pomembna medijske strukovne javnosti, ki pledira za to, da se omakne sankcija proti Bojanu krajncu in zgodilo se kaj? Zgodilo se naslednji, ne? se prečujem, malo so me težave s PowerPointom, oziroma nisem se dovolj potrudil, a tu je statistika česa, odziva novinarjev. Odzivi novinarji na pismo so bili naslednji, nikakršni. Odbjave v mediji so bile naslednje. Bila je ta obvezna, ne? če bi malo spremljali, na kakšen način mediji producirajo svoje vesti novičke, bi okotovili da bom tako, da je STA ovezana, da seveda vsako pasijo procesijo pokrije, pa potem v v vestičkah marsikaj, ne? če bi tukaj bil kakšen spodoben, spodoben predavatelj, bi pokrili tudi to dogajanje danes v pekarmi, ne. Potem pa običajno seveda bodi se drugi. druge medijske hiše in novinari povzamijo neko vest, ali pa kar je zelo običajno, prepišel od STA. V primeru, ne, te vesti se je zgodilo naslednje, da ne slovensko novice, ne, Delo, ne večer, ne dnevnik, ne RTV Slovena, ne PopTV, ne finance, ne indirekt in tako dalje, niso objavili ničesar. Pa tudi svega spletni mediji, teh istih medijskih hiš, kot tudi kakšni drugi, niso objavili ničesar. Če lahko daž dalje, Vprašanje se si kako razložiti takšno reakcija. Dva načina sta. Prvi je, da rečete, da so preprosto novinari neprofesionalni. Vidijo, da je tu neka vest, pravzaprav je to vest o tem, da se nek del javnosti hvala. Zauzema za to, da bi se ta sankcija Bojanu krajincu umaknila, ne? Um, lahko rečete, da je to dokaj nepomembna vest in je nima smisla pokriti v vašem mediju, ne? lahko rečete, da bi vendar lahko zdaj ugibamo, da je ta reakcija res neprofesionalna, da pač tega ni nikjer bilo. Drugi drug način je, da rečete, da ignoranca novinarja dokazuje njihovo neselo dano svojim kolegav, ne? Ta točka se mi zdi ne bolj pomembna. Mar ni res tako, da s tem, ko novinari niso bili, niti v stanju objaviti neke ušive vesti o tem, da obstaja skupina devetih ljudi, ki niso nepomembni in zahteva umik suspenza proti nekem novinarju, mar niso s tem dokazali svojo lastno nesolidarnost. Namreč, že jutri se jim lahko zgodi isto, njim samim, mar ne bodo potem v situaciji, a, a, kaj, kaj bodo rekli, ne? če bo nekdo podpisa, napisal pismo podpore nim v podporo, pa nihče tega ne bo objavl. Ne? Skratka, ta točka, ko so novinari nesolidarni in ne objavijo niti ušive vesti v podporo svojemu kolegu, uredniku ali novinarju, se jim je zdela zares kanček čez rop, zato sem se čisto osebno povem, odleč, odločil pač uh, tudi nekaj spremljati temidijske intervencije z vidika prepričanja, da se je ne boriti za novinarsko avtonomijo in svobodo, če se niti sami za to Brigajo, če niti sami niso dovolj solidarni, da bi rekli, poglejte, dajmo pomagati temu kolegom, samo s tem, da objavimo neko informacijo o tem. Kar bi mimo grede, tu če so blazno nesolidarni, verjetno blaže profesionalna gesta. To bi morali narediti že itak. Tu če jim gre blazno na živce, bojan in nodajo ribar in tako dalje. Tudi če mislijo, da je ta vest popolnoma brez vezi in Skratka, na tej točki sem pač razočaran razočarjeno gotovo še eno kruto zadeva, v zvezi za novinarji v Sloveniji, da so absolutno kako ne rečem, a, piš me vuhovski, me, me ignorantski, nesolidarni in tako dalje. A, no, to sem že razložil, Ne Tu se mi je čisto vsebno postavilo to vprašanje smisla. Kakšen smisel se ima zdaj obbadati s to, avtonomijo in svobodo slovenskih novinarjev, če pa niti, niti, njih samih ta svoboda ne zanima. Ne? O, in sem končal s to zadejo in sem zaključal to knjigo. Ne? A še en primer novinarskega profesionalizma, pod narekovaje, če lahko, evo, tal je malo bolj ideološki, bo kolega Josip mogoče je rekel, ne? ali mislim, da ni. Uh, Imeli ste 4. decembra uh, srečanje, kako rečem, tiskano konferenco Zbora za republiko, ne, ki se je znova konstituiral z novim predsednikom, v tem primeru Gregorjem Uranom. Petar Jabrk je pač odstopil z mesta predsednika, sploh je ta društvena, dokaj nenavadna, ker je v mestu Jabrk že trikrat rekel, da Zbor za republiko ne obstaja, tako da ni jasno. Ne, včasih obstajava, včasih ne to tako, dvrhičko, kot hičko, kot tisto The Vanishing Lady. A, izginjajoča dama, kaj je že. Ne. A, in kaj se je zgodilo? Seveda, ta, ta zadeva je bila izjemno medijsko pokrita. Ne. Izjemno medijsko pokrita do te mere, da je pravzaprav virant. kot novi predsednik Zbora za Republiko, prišel na ta zbor in rekel, da je pravzaprav zelo zadovoljen. Z pokrivanjem medijev, ne? zbora za republiko kot takšnega. Ampak na tem zboru so rekli tudi te nezanimive vsebinske stvari. Rekli so recimo naslednje: ne? Danes nasprotujejo kakršnikoli nestrpnosti. Recimo, tu lahko vidite, ne? O, bomo pa ne do gospodarskega kriminala in tako dalje. Ko da, ko da je netolorenca nekaj, o čem govorimo v odnosu do kriminala. Mislim to najnavadna raba beseda. A, med drugim so pa potem povedali naslednje. Ne. A, nekaj to piše, pravi, naveli so konstrukt domnevne masavne krivice do tako in izbrisanih in umetne, umetnega oplevanja plodnih sam, samskih žensk. Uh, in redefinicija odnosa do crkve. Vse to so, omenili uh, se skratka ta dva primera, uh, popravi krivic do izbrisanjih in um, se pravi ponovne ideje, da bi se popravilo krivico izbrisanjem, in se uh, označili za ideološki konstrukt, Krati so označili za ideološki konstrukt, namreč politike, te, ki jo pač napadajo, ki na oblasti, tudi umetno plevanje samski žensk. Skratka, nekdo, ki znova govori o tem, da bi morali razmisliti, da bi dovolili samskim ženskam, da, se jih, da lahko se umetno oplodijo, ne, ta v bistvu našel nek ideološki nemir, v politiko. Ne. Oni so seveda proti temu, to je jasno, proti umetni oploditvi, saj je vendar že referendum pokazal, da umetnim oploditvam, torej, da samim življenjem pa res ne dovoliti, da bi se oplojevali. Kot je rekel nek bioetik, a, a, en mesec nazaj videl sem pri dnevniku, je rekel, to je čista diskriminacija moških. Ne, moški stojijo v vrsti s, Kmeški fantje, čilavi, krepki in tako dalje, komaj čakajo in ne morejo dobiti dobene dekline, ne, tu bi se pa malo punce izigravili, jaz ne bom šla z moškimi in tako dalje, se bom raje umetno oploditi, ker mi ne paše, da bi se s takimi družila, ne, s takimi kmeškimi fantki in ne vem kom. Ne. Ta je imel idejo, da to diskriminacija do moških. Če date pravico samski ženski, da so umetno oplodi, Ne vem, invalidki, lezbiki, in tako dalje. Po, po on to razume kot deprivilegir ne, deprivilegiranost moških, to je diskriminiranje moških, ki ne morejo priti do žensk, ne, pa seksati z njimi. To je pač samo, da mora ustanoviti družino. Kako? Da ne mora ustanoviti družino v tem smislu. Kdo ne more ustanoviti družine? Nekaj kako ne. To, ja, ja če ga očitno rajca, ravno tista invalidka in lezbika, ne, pa se nekakšno druga izbere, ne? To ne pomeni, da mu je preprečano. Lahko pa, Tako, da preprosto tudi lezbiko. Poskušaj fer, fer Tako je. A smem nadaljevati, bomo no, na koncu. Ampak, zdaj, kaj je ideja. Tukaj so bile neke zares nedopustne stališča izrečene. Kaj je sledilo? Okay. to sem zdaj povedal. Po ideološki temi, vprašanje v kakšnem smislu ste ideološki temi izbrisani, prosim. To niste popolnoma neideološki temi, to ste ideološki temi, če hočeš ti drugim očitati, da je v našo ideološki bazi. Ampak. To je licemerno, ne, če nekdo zagovarja človekove pravica in brani pravice izbrisanih in brani pravice samskih žensk, mu reči a to je tvoja ideološka predpostavka, ne? ti tega zares ne misliš, ti ne braniš zares človekovih pravic, ampak to maš politične namene, ne? kar je zares licemerno. Ne? Zdaj, seveda, zbor za republiko je bil blazno pokrit. Ne? Naslednji dan ste imeli Tanja Starič, druga stran dela in tako dalje, velike članke o tem tudi o tem, kako je Virant rekel, da je zadovoljn za, za tem, da so pač mediji to pokrili. Ne? Oziroma zadovoljn je za medijsko recepcijo zbora za republiko. Tudi jaz mislim, da je lahko zelo zadovoljen, ker tisti dan ste imeli neposreden prenos v živo, iz dnevnika, ne, zbor za republiko sestav, ne, zbor modrecav, po se potem ste imeli vodmevih, seveda še enkrat, potem ste imeli jutranji poročil, skratka imeli ste povsoc ta zbor za republiko, ne, ki je kao, razlaga zelo veleumne in pomembne zadeve, a potem ste imeli, če daš naprej, tudi seveda v večero velik član, skratka povsoc ste imeli drugdaj velike članke. Imeli ste drugdaj velike članke o konferenci zbora za republiko in o tem, kako zbor prav dvomi v izbrisane, pa dvomi v do iskrene namene samski ženski bi se umetno plodile. Ne? Potem je pa sledilo kaj, na najbolj vidnih straneh in tako dalje. Ne? Kakšne so bile reakcije novinarjev ali javnosti na te izjave? Kaj eni strani ste imeli blazna medijska prezentacija? te vsebine, zbora z Republiko in teh zadev, kakšna je bila reakcija novinav. a se kdo kaj zgražil, kdo kaj protestiral, ali je bila kakšna reakcija javnosti na te izjave, jaz se nisam nisem videl, ne? razen ene. In to je naslednja, Liberalna akademija, ne? Društvo za pričevanje političnega demokice liberalizma, Stališča zbora za republiko izbrisanih in umetnih oploditev samskih žensk so nedopustna in potem gre kritika tega stališča. In lahko daš robi dalje, in zdaj imate spet nove statistike, ki že malo ki je bila naslednja: dobenih poročil, z izjemo STA, ki po defaultu vse objavi dobenih poročajo, slovenske novice, nič delo, nič večer, nič dnev, nič RTV, nič popteve, nič finance, nič indirekt, nič bla, bla, bla, nič, nič, nič. Ne? In dalje, retorično vprašanje, ali sme bo iz tega sklepati, da slovenski novinar in medij na veliko objavljajo vesti, ki so izrazi nestrpnosti, posebno pa za zamočijo reakcijo, ki je kritika te nestrpnosti. Pa lahko debatiramo, če to je nestrpnost ali ni, ampak dejstvo je, da ti izrazi so bili, reakcija pa kritika tega, tega pa ni bilo nikjer. In spet vprašanje je, zakaj novinari to počnejo, zakaj ne veliko objavijo Zbor za republiko, pa stališčo izbrisanih pometnih ženska, in zakaj ne objavijo kritike tega istega? Ne? A je to iz neprofesionalnosti, A je to iz političnih pritiskov in cenzure? A je to spontano in brez premislika, ker, ker grejo nekam, tam vidijo, o, oh, republiko, to je pa ena fina zadeva, pa ta jambri, ki je tako simpatičen fan, pa tako lučne in seksi včeraj ima in ta viran, pa to je res takšno dostojen minister in res v redu fan, pa bomo šli malo te posneti in je res so super. ne. A je to to? Mislim, kaj je to, da, gre, da ta logika spektakla, da greš tja, ker zgleda stvar kot spektakl, pa to pokriješ, tam, ker ni spektakla, pa tega ne pokriješ, pa te ne zanima, kaj je vsebina enega, pa te ne zanima, kaj je vsebina drugega. A, a so novineri čreda, ne? navadna čreda, ker delo, ki pač gre spontano nekam in nekaj pokrije in spoh ne razmišlja v ničemr? Ne vem, preprosto ne vem. Ne? Vprašanje lahko še huje. Ne? Ali so novinari, če zdaj vzamemo primer, ta primer, prav pripravljeni, prevzeti določeno odgovornost za vznik nestrpnosti v družbi? Ne? Če pokrijajo izraze nestrpnosti, izjave, ki so očitno nestrpne do izbrisanih do samskih žensk, ne pokrijajo pa nasprotnih izjav. Ne? Evo, to je bil samo začetni intermeco, da vidite, da se malo razkurim, da začnemo vmesno <laughs> Okej. Okay. A, to, da vidite približno, kaj se v moji glavi a, dogaja in zakaj sem jezen na slovenske novinarju. Zdaj je pa predstavljo eno drugo zadevo, pa bom tudi imel zelo, zelo konkretne a, vložke v njej. Navreč, že dolgo časa zasledujem neko tezo, a, ki je naslednja. Ne? Mi smo v zadnjih letih, predvsem po 2004, izjemno veliko govorili o tem, da so mediji prišli v roke politike, da so, da so sledili politični prevzemi medijev, da se je dogajala cenzura, da so se dogali delovni suspenzi in tako dalje. Ne? Ampak problem je v tem, da tisti, ki naj bi to počeli, to vseče zanikajo. Na RTV se je dogajala od Vide Petravčič do uh, Risank, ne? Zadnič naštev, 60, imam en dokument, tudi na tem blogu, 71 strani, 60, 60 kiksov, novinarskih suspenzov, cenzure, v zadnjih dveh letih na RTV Slovenija, 60 sem jih naštev, ne? mimo grede ta nasprotna stran, Grims in tako dalje, Ves čas prihaja s tem pa Svetka našteva največ tri, ne? tisto pismo Dragi boru Dragi Tone, ki ničesar ne dokazuje. Ne? Razen tega, da sta se Dragi Borut in Dragi Tone zacikljala v, v, v neko zgodbo, v kateri sta pristala na tezo, ki jo je Grims pravzaprav a, imajo usilo. silu. Ne? Ampak zdaj, zadeva je taka, ne, da, če pogledamo, kdo res prizna se politični pritisk v, v, na medije v Sloveniji, vidimo, da nihče ni česar ne prizna. Če kdo, kdo je cenzura, kako je cenzura, vidimo, da nihče ni česar ne prizna. Če vzame to za res, če smo benevolentni, potem pravzaprav v Sloveniji politične cenzure ni, pa politični pritiskov na medije ni, ni česar ni, dobenega problema ni. No, in na tej točki se mi zdi. Da se spostavlja neka logika, ne, ki jo jaz, kot filozof, a, z veseljem zasledujem. Namreč neče, za čemer sam pravim, ustvarjanje videza. A, videza, da se, ne, videza, da se ne dogaja politični pritiski. ustvarjanje vtisa na videznosti ne, neke druge realnosti. Ne. Drugače rečeno, neko pride, ne vem. Janjez Janša ali pa Branko Grims, zdaj imamo pač to etapo za samo, Naj vladevino Janjeza Janša in reče, o kakšni politični pritiski. Jaz nikoli nekdar tudi tistega 12. avgusta 2005 nisem dobil, nismo govorili o nakupu dela za merkator, se spomnite, ne, to vse je izmišljeno, ne, pride Grims, reče, o kakšni politični pritiski, vse je na najlepšem redu. Ne. Posredno nam s tem želijo povedati kaj. Ne, Da se nam zgolj zdeva, da so politični pritiski in da jih v ni. Nekaj otvarajo v naši glavi, ne, da je cenzura, da je ni. In se mi zdi, da je cila logika ne, tega prepričevanja se je razvila skozi to, ne, da nas pripričujejo, ne, da se nam zgolj zdeva, da so pritiski, da se nam zgolj zdeva da je cenzura. In Se mi zdi, ne, da ti protagonisti zares se razvijajo to logiko. Ne, kao? Mi smo pravzaprav bedaki, ne, fantaziramo, da so politični pritiski v ni nič. Fantaziramo, da je cenzura v vrstnici nič. In v bistvu se igram s to idejo, tema pravim fenomenologija. In besedo fenomenologija uporabim tu v malo drugačnem izrazu kot v filozofiji, Namreč beseda fenomenologija prihaja iz fenomena, to pomeni pojav, ali dozdevek. Ne? Izglagala fanist, kaj, pojavljati se, prikazovati se in tako dalje, fantazma prihaja, fantazma, grške fantazma prihaja iz tega in tako dalje. In skratka obstajnik fantazmatski, če hoče okvir okoli tega. Jaz fenomenologija, ker se zdi, da ne, razpravljamo o tem, na kakšen način se producira ta vides, v katerem se nam zgolj zdi, ne, da so vsi ti pritiski na medij, govorim izključno o pritiskih na medije, ali lahko bi mogoče tudi o čem drugem, v resnici jih pa ni. A, skratka, to, kar se tukaj dogaja, je pravzaprav neka serija popa, popačitev. Ne. Na eni strani imate to navideznost, to logiko produkcije videza, Na te zaznavni popa popačenosti, neko ko se akterjem zdijo medijske situacije kot popačene, nevarne, pristranske, neresnične, potem imate popačenost dejanj, način, kako jih vidijo, determinira njihovo ravnanje, željo, da si medije prikorijo po svoje meri za svoj pogled, in popačenost prikazovanja resničnosti. Da bi to uspešno stvorili, morajo državljanom ustvariti videze na mesto resničnosti neresnične situacije prikazovati kot resnične in resnične kot neresnične, predvsej Platona in precej Sofista v tej zgodbi. Ne? In zdaj, to se je dogalo ta način. Vi se boste spomnili, 2004-2005 je prišel Janša in kaj? Morajo ustvariti vides ali vtis, kaj? Da je situacija z mediji popolnoma alarmantno napačno. da je vse narobe, da so vsi mediji pristranski, da so vsi novinari levičari, da, da doben novinar ne mara nas, Jan, ne, mene, ne Janše in tako dalje. Skratka vsi so kao, Danilo Slivnik je govoril o historičnem levičarstvu novinarjev, skratka vsi mediji so kao latentno, prikrito, so totalitarni, so komunistični, kateri, če so pizameti, je totalitarni, komunističen, ovladujejo ga ti rdeči škrati, pa gospod izmorgal, in tako dalje. Ne? Skratka, to, je, to je bilo potrebno, ljudstvo je bilo treba prepričati v ta vides, začetni vides zvezi za stanje medijev, da so mediji pristranski, da jih ovladujejo, ti sovražniki, ti komunisti, Kučan, LDS, in tako dalje. Ne? Zakaj je bilo to potrebno? Zato, da so lahko ponudili zdravilo, ne? spet na ravni videza. Kaj je bilo zdravilo za, to za, za, za zdravljenje te situacije? Ja, domnevno demokratizacija medijev, domnevno pluralizacija medijev. Vi se boste spomnili, greme sa, treba je treba medije pluralizirati, ker vsi trobijo v en roki, jih moramo pluralizirati. Potem govorili o sproščanju medijev, treba jih je sprostiti. ker so zakrčeni uh, in tako dalje. Uh, in seveda to so naredili na ta način, da so uvedli sklad za pluralizacijo medijev, spremenili so medijsko zakonodajo, uvedli so nov zakon o RTV, pravico do popravka in spremenili so malo pristojnost iznotraj uredništva in tako dalje. Predvsem so pa seveda šli kadrovsko čistiti zadeve, nastale svoje ljudi, ki bodo zares sprostili in uravnoteženi. Pozabljam, sem uravnoteženi, je bila čudežna, magična beseda. Ne? Novinari, novinarski zapisi morajo biti uravnoteženi. Uravnoteženi se je 2005, 2006 in 2007, je postala že malo manjna mala vzoča, ne? ker so se ljudje preveč zaibavali z tega. Ne? kot so se, ne, najprej so zelo resno, ste imeli 2400, so imeli to sproščeno, sproščeno s politiki, sproščeno v všorstvu, sproščeno v gospodarstvu, sproščeno v mediji, in se celo paleto tega sproščanja, pol ko se je pač ljudstvo začelo z tega zafrkavati, so to malo opustili. Ne. Podobna je bilo zavrnateženost, najprej so imeli, da treba vse avrnatežiti, potem, ko so se začeli ljudje upirati, pa predvsem novinarji in so to malo Začeli reducirati. Ampak, kaj imeli ste na začetku videti, treba je bilo ustvariti videti, glede stanja, kako je vse narobe z mediji. Naslednji videti, ki je bilo treba ustvariti, je, da bo to, ne, kaj, bo, kaj, bo, kaj bo terapija, kaj bo zdravilo, da bomo zdravili to bolano stanje. In so ponudili te recepte, zakonodaja, kadrovske menjave, naši uredniki in tako dalje. In potem se bodo videti glede novega stanja, ne? se pravi, da ti mediji, ki so pa zdaj tako rekoč naši, Janševi, pa niso spolitizirani. Ne? Ti so ravnoprav pluralizirani, ti so ravnoprav sproščeni, ti so ravnoprav uravnoteženi. Skratka, tri logike vide za so. Začetno stanje treba ustvariti, kot je začetni stanje vse narobe, ustvariti vtis, Kateri katera receptura in terapija sta pravi, in na koncu vtis, da je pa zdaj vse vredno. Ko je RTV hiša naša, je zdaj vse vredno, ko je naša, je zdaj vse vredno. Ko je bilo delo naše, je bilo vse vredno, in ko je bil večer naš, je bilo vse vredu, a Potem je ta neki živiš začel malo mešati trene, in zdaj pa ni vredno. Ampak do so bili naše, je bilo vredno, zdaj pa več niso naši, pa ni pa vse narobe. Okay, zdaj pa gledajte te popačenosti, da vidite, kako da ta recepcija na navideznosti, ki se kaže, manifestira v te popačenosti zaznavanja stanja gre. Imate tukaj nekaj teh logik, ki so vse zvete iz a, najbolj slavnega prejmenjavega odposlanca, ne, Dimitrija Rupla. Kaj? Ne? Rupel je bil eden izmed teh glavnih artikulatorjev zgodb o tem, kaj je treba narediti z mediji. Ne? A, vedno je imel ideje. In njegova ideja je bila vedno naslednja. Ne? Da je z medij prvi ocenorobje, tako kot smo se razložili, in drugič, da si jih je treba pokoriti. Da, smo, da obstaja vojna med novinar in mediji in nami, ki smo kao legalno prišli na oblast. In da, če se ne boste lepo pokorili, dragi novinarji, vas bomo pa zavojevali. Ne? In to so vse citati ne? Uh, iz torej citati Dimitrija Rupla. Spravim temu faze, številka ena s varilom dojemanje vojnega stanja. Ne? Prevzim idejo, se je zgodil na klasi s vnešnjim po militarističnem, najprej z napovedjo vojne. Vojaški v so uporabljali politični zmogovalci, konkretno Dimitrij Rupel, ki je rekel naslednje. Ponekod bi lasniki medijev temeljito razmislili, ali se jim splača vojna s politično opcijo, ki je doživela uspeh na volitvah in noge potvrditve na mednarodni ravni. Vsak pameten novinar in vsak pametna medijska hiša bi morala razmisliti, ali se je splača vojna z Dimitrijem Ruplam. Ne? Vprašanje je retonično. Rupa hoče reči, ne splača se vam. Da. Dajte se miroljubno dvigneti belo zastavo, pa mahat, In res, poštovani, gospod Rupel, klanjamo se, vi ste zmagali, mi smo zdaj vaši služabniki. To je poanta, to je zelo jasno iz tega. Ne, ne splača se vam vojna za nami, političnimi zmagovalci, je rekel Rupel. Potem, tem pravi vašo šalivo spremljanje dejavnosti neprijatelja. Ne? Po tistem načelu neprijatelj ne spava, njega če te prepoznati po, po ne? A, se pravi, aha, treba ga slikati kot hudobca, kot vraka in tako dalje. Prej, Rupa, ne? sami imamo občutek, da zadaj leta v našem komuniciranju prevleduje grobost, največ medijske prezvode je namenjene sprotnemu takošnjemu učinku. V naših medij vidim veliko grobosti in hudobije. Tega je veliko tudi na naprimer ZDA in Veliki Britaniji, vendar je tam, poleg nizkotnosti, tudi veliko dobrega, odličnega, duhovitega, veliko skrbno oblikovanega, a pri nas pa tega skoraj ni več. Potem ste imeli tole pripričovanje k miroljubni pokoritvi, a ste kdaj videli državo, katero državo, ki bi imela take medije kot Slovenija, se sprašuje Evropa ne poznam nobene take države. Objavljal sem vseh svetovnih časopisih, vaši hiši pa so mi svojemu ozunanjemu ministru zavračali besedila. Medijska politika je potrebna zelo resnega, sproščenega premisleka. ne to ta, ta Treba je sproščeno razmisliti o tem, kako sprostiti medijo. O tem, kaj pomeni sproščenost, od svoje knjigi razlagam. Kaj je tudi Ne poznam države, kjer bi se mediji tako enotno postavili zoper demokratično izvoljeno vlado. In spet ta poziv, ne, občutek, da so mediji zoper oblast, in kako je to absolutno narove. Vsaki demokratični državi, misli Rupel, mora mediji sodelovati za vlado, ne? kar je noro. Ne? In naslednja faza prepoznanja groženosti in vojne kot takšne, naslednje pravi Rupel. V Sloveniji, to je bilo leta 2005, vse, v Sloveniji imamo medijsko vojno proti politiki, ki uresničuje program slovenskega sproščanja in evropskega povezovanja. A slovenski državljani so na vse pripričljivo rekli ne usmeritvi Rupave in kučene politike, vendar se ta zaustreni obliki nadaljuje v slovenskih medijih. Skratka, Rupel zgroženo gotavlja, Kot novo pečeni kolumnist v delu, kamer ga je nastavil novo pečeni odgovorni Uvodnik Peter Jamčič, ki ga je nastavil, seveda, novo pečeni premije leta 2005, ne, da obstaja ta ne, vojna medijev, vojna med mediji in nami, ki smo na oblasti. Skratka, čisti militaristični žargon. Vojna, vojna, vojna. Ok, to bomo spustili za taj vanje pretvarenje. Potem te zanimive situacije, v katerih, v katerih je pa zaradi šrotovih ne, in drugih kontekstov ne, zares prihajalo a, do nesprejemljivih ne, primerov suspenza in tako dalje, recimo v primeru maga ki je prišel v delovo hišo na ta način, da pač sledi Danilo Slivnik ga potegnul v delovo hišo. Potem je prišlo do preobrata in se je seveda, ko se, sta, se šroti naša, skregala, ne, so pa njena šurla, pa ti postali nezaželeni. In je seveda nova revija začela prvič ne, se zanimati za medijske zgodbe in se je solidarizirala s svojo veliko krivicov v tem, kar se je zgodilo v, magovim novinarjem in za res se zgodila velika krivica. Ti magovi novinari, Šurla, Nenad Gleks, Viserka Karneža, Cerjak, Ivan Puc in tako dalje, so potem šli kot veste v repop, v reporter. Ne? Uh, zdaj ne bi tega razlaga, ker je preveč. Gledeja, ideja v tem, da imate še eno logiko tukaj, ne, ki jaz pravim unge še en mahen. Ne. Pravim, narediti nekaj, kot da se ni zgodilo. Ne. Skrtka, najprej imate fazo, ko pridete v medije, ko zavojujete medije, recimo Janša zavojuje delo, potem pa imate fazo, ko šrot zavojuje delo nazaj. Potem se pa vi pretvarjate, kot da delo nikoli ni bilo vaše. Spre, naredite naredite morte svoje lasno dejanje, kot da se nikoli ni zgodilo. Ne? In naše v stališče, stališče nekega SDS, Znanja, SES, VDA, Ne, ni v SDS politika Janja Zajaša nikoli ni stegnila roke po delu, nikoli ni stegnila roke po večeru, svoda nikoli po RTV in tako dalje, po ničevanju. Ne? Na nekdeče se morate pretvarjati, kot da se nekaj ni zgodilo. Ne? Bome raditi v spustu. To je ta Frodov mehanizem Ungir mahen machen ne? narediti nekaj, kot da se ni zgodilo. A tudi to spusto, spustu. Potem ste imeli pa kulmin, kulminacijo, ne? te zgodbe z vojne med novinarji in Janezem Janšev v takoj novinarski petici, ki je lani 2007 zelo veste, tako zelo, da je uh, ogrozila oblast Janezem Janšev. Namreč v so v tej petici zelo, zelo, zelo veliko pisali, tako zelo veliko, ne, da domači mediji, ki so bili v oblasti Janeza Janša, recimo RTV Slovenija, STA, DELO, VEČER in tako dalje, ne, tega niso mogli niti pokriti. Skratka, imeli ste, tem tudi sam pišem, ne, imeli ste, Dipresa ali pa Le Monde, je danes poročal novinarski peticiji, DELAM VEČER ste dvodnevno zamudo o tem pisala. Ne. Ali pa kaj takega. Danes piše The Guardian o ne mogoči novinarski situaciji v Sloveniji, potem zamudo čez tri dni, ne, večer in nekaj malega RTV Slovenija in tako dalje. Ne. Skratka, na nek način je, zvedli smo, kaj se dogaja v Sloveniji iz tujih časopisov. V tem zelo podrobno, podrobno pišem tudi v te svoji knjigi. Ampak spomnili se goste, da je 19. novembra 2007 Janša zahteval izredno sejo državnega zbora za eno točko, za namreč glasovanje o zavutnici vladi. In potem je, je Jaš prišel na to sejo in je eno uro in pol govoril samo o mediju. Se spomnite tega. In je mahal za delom, in je mahal z dnevnikom, in je mahal za temi grafi. Ne? In je rekel, pogledajte, vsi mediji v Sloveniji so v rokah LDS, In so ti mediji, zakaj so v rokah LDS, ker je Bojan Petan, ki je predsednik opravi DZS, ki je lasnica medijev, člana LDS, ali so v rokah SD, ne, kaj Zakaj, ker je Božko Šrot, predsednik opravi povranj Vaško in bo po te medije? Skratka, dogaja se mi, kaj je bilo sporočila tiste izredne SAE, ne? z glasovanjem o zupnici vladi. Ne? Moja teza je bila itak tem, da je Janša sklical tisto to, da bi neutraliziral učinke te peticije v svetu. Ta peticija je preprosto malo pred predsedovanjem Slovenije. Malo pred predsedovanjem Slovenije EU je zelo zamajala ta projekt in zamaljala njegovo oblast in bilo je nudno, zaradi zelo velikih člankov v tujini, o tem, da Janez Janša politično pritiska na medije, je bilo nujno, da to nekako neutralizira. In njegova ideja je bila v tem, to je moja teza, da je sklical, ker ni bilo dobenega razloga oglasovanja zupnici vladi, niti najmanjšega. In kot rečeno, ko je prišel naprej na odr je uro in pa govoril o novinarjih in medijih in o ničemer drugem. Ni bilo dobenega razloga oglasovanja zupnici vladi, Bila ideja zelo strateška, na nek način neutralizirati te učinke novinarske peticije. Blo je, v bistvu, kot pravim, s tem o glasovanje o nezaupnici novinarjem. Ne? Um, uh, okay. zdaj, če, ampak zdaj v tem ne bom, ne? To, to je bilo lani, tega se še se spomnite in tako dalje. Skratka, ta novinarska zgodba je bila zelo, zelo premenjena zgodba teh 570 novinarjev, ena četrtina vseh aktivnih v slovenskem novinarstvu in tako dalje. Zdaj ba, mene bo zanima ta fenomenološka plastbo, ne, zakaj to počnejo, ne? na kakšen način se grejo to igro mimikrije, zakaj vidijo to realnost kot popačeno? Ne? V kateri točki bi sploh bili pripravljeni reči o mediji so pa objektivni, ne? Zakaj mislijo, da so objektivni mediji samo naši? Kako morajo pisati objektivni mediji, da so oni zadovoljni? Ne? Tukaj imate en primer tudi iz leta 2005 crkvenega ideologa Ivana Štoheca. V svoji kolumni v dnevniku zapiše tole, kar se mi zdi izjemno dobra parabola tega krasnega, novega medijskega sveta. Ben kar To je napisal. Mediji bodo na prvi strani v tem idealnem, krasnem, novem svetu medijskem, ki si ga on želi. Bo takole, midi bodo na prvi straneh objavljali najlepše in najbolj spodbudne dogodke doma in na tujem, ne? Grdih novic ne bo, ne? A geslo Slaba novica je najboljša novica, bodo zamenjali z geslom Dobra novica je najbolj spodbudna novica. A tračo so pisal Revi in odaj ne bo. O življenskih stvarih se bo pisalo in govorilo z občutkom za sveto. Danes smo govorili o te napredavanja o svetosti, ne? in s pozitivno odprtostjo do vsega lepega, mladini bo naklada tako parla, da bo bankrotirala, njeni delavci bodo živeli od novega dela. <laughs> Skratka, imate ta krasni nogi medijski svet, kako bo zgledala ta utopija, kot si jo on nekako izfantazira in zamišlja. Kaj je tu novega? novega? Ja, verjetno ni sam ne, ne pravda, pravda je, da je to takaj že 20 let. Povejti sto heco, ne, da je pravda, nigoj idealen, ne, no vidili česar bistrina. Okej, okay. znova prihajam na to točko, žal se ne storili reza, ne vem zakaj. A um, pač mi so nikaj žejave za PowerPointom. Za po te točke, v kakšnem smislu je lahko sam postopek cenzuriranja konkretno neke vesti, recimo v neki medijski hiši, že sproduciran s pomočjo te logike dozdelka in popačenosti. Ne? Na kakšen način se to dogaja? Ne? In bom, bom, boste takoj videli, kaj hočem iz tega izpeljati. Zdaj bom za primer večer ne? izveč razlogal, ne? Prvi veker nam je večer najbolj domač, pač Mariborski Monopolni dnevnik in tako dalje. Drugi razlog je ta, seveda... A, a, staj, še več razloga, ampak bomo kasneje razložil. Okay. Zdaj, kaj se je zgodilo ne, po letu 2005 za večerom? Ja, prišel je jasno v jašove roke. Ne? V stolični instalirali so Milana Predana za direktorja, pa Negože ženo da Darko Zonar za urednico notranje politike pa Tomaža Ranca. In ta trojica je furala pač to Jašove v večeru, ne? zdaj kaj se je zgodilo? Kaj je bil rezultat te politike v večeru? Rezultat, eden od rezultatov je bil seveda upor novinarjev. En takšen tihi upor, upor novinarjev in sicer prišlo do cenzure, ne? novinar napiše tekst, pa ga ne objavijo, ali pa napiše tekst, pa mu vržijo nekaj ven, ali pa napiše takšen staj, pa mu ga spremenijo a, in tako dalje. Ne? In ti novinari, Boris, Javšovec in tako dalje so na neki točki začeli zbirati te cenzurirane tekste. In so jih potem nabrali ne vem, sto in tako dalje. Potem so, se, potem so malo zvijali roke, pa so se ti novinari potem so da tudi ustrašili in tako dalje. In, a, ampak kakorkoli že so bili relativno pogumni, tukaj vidite tudi, da so celo zbirali cenzurirane tekste na dveh elektronskih naslovih. in Potem je stvar izgledala tako. Ne? Se pravi, naredili so bunker, ampak, a, ker so hoteli pač protestirati, bunker ni izgledala tako, da so dajali te cenzurirane tekste v mape in tako dalje, ali pa tudi, ne vem, A, tamveč so jih preprosto lepli, že kar na omari in tako dalje. Okej, okay, urednik mi je recim, tekst in so ta tekst nalepli. Ne? In imate tu primer ene od teh omar, na kateri so nalepljeni teksti. Bila sta dva bunkerja, prvi bunkar je bil v Mariborskem uredništvu, ne? In drugi bunker je bil v ljubljanskem uredništvu, ker ima seveda večer tudi svoje uredništvo v Ljubljani. Ne? Ok, skratka, bunkeri so ti cenzorimi teksti. Pol se je pa zgodila ta nesrečna peticija, kjer je novinar nesrečna, jaz bi mora biti srečna, srečna, se mi zdi najpomembnejši dogodek v smislu borbe za medijsko avtonomijo v Sloveniji, se mi zdi dogodek zadnjih deset let, če hočete. Ne? Zgodilo se je kaj. Novinarska petice je zašibala po Sloveniji in po svetu. Zanimivo, da tekst novinarske peticije slovenski mediji niso objavili en mesec, doben. Spoh niso objavili teksta. ne Obstaja tekst novinarske peticije. In se voda, kaj se je zgodilo? Blas Gaga je jasno obtožil, ja ne politične cezure medija oziroma politični pritiskav na medije. Prvo podpisanje pod to novinarsko peticijo je bil jasno Blas Gaga in novina Radio Slovenija Matej Šurc. In, ko je to seveda obšlo sve, da rečemo, ali pa Evropo, so seveda, predvsem v večeru, ker je tam omenjal, seveda zgaga tudi cenzura v večeru, so morali to zanikati. Zanikaj so morali, da obstaja kakšnakoli cenzura v večeru. Ne? Tukaj imate en primer, vidite, 30. august, se piše 2007, večer zavračajo obtožbe od cenzurirane, tako dalje. Tam na večeru smo kritični do državnih in lokalnih oblasti in pišemo o vsem, o tem se lahko bratce pripiče vsak dan, Potem imate celo tale nori, nori argument Valentina Hajdinjaka, ne, ki ga je z velikim veseljem tudi od Pahor želel kot zelo perspektivni kader zaposleti v svojem kabinetu kot predstavnika za tisk, ne, ki je imel naslednji argument, najbolj, enega najbolj šašovi, kar sem jih slišal v moje dolgoletni zgodovini, A, pravi naslednje, ne, ni res, da obstaja cenzura, Verodostojnost trditev novinarja, blaže zgage, ki naj bi jih zapisal v omenjenem pismu, ne tej peticiji, oziroma potem je bi bilo še potem dodatno neko pismo evropskim predsednikom, a najbolj nazorno demantirajo dejanja novinarja samega. Ne. Skratka, hajdi nek hoče reči, samo dejstvo, da je lahko novinar poslal svojo peticijo v svet, dokazuje, da cenzure ni. Ne. To je približno tako, če bi rekli. Samo dejstvo, da lahko on iraški novinar zalučal, če številka 10 v George W. Busha dokazuje, da so novinari v Iraku svobodni. Ne? A kaj takega, mislim. Skratka, to je čisto nori argument. Mimo grede, rano če, sem potem slišal, da so temu iraškim novinarju tele varnost sile, tajne, tajni agenti, da so mu polomli rebra in In roko je, ne vem, kaj. Ne? Tako da, ne, to sem potem na svojem blogu tudi zapisal na ta način. Začetek uh, se smeši, ko pravi, da samo dejstvo, da je zgoraj lahko pisal evropskim državnikom, priča o svobodi tiska, figo, priča kvečemo svobodni odpreme pošte. Ne, to kvečemo, pišemo. To kvečemo priča in dokazuje svobodno odpremo pošte. To, da pošta, še vedno pošle iz države neko pismo in nič drugega ne dokazuje seveda. Uh, ok, potem je pa sledila ta isti dan, to je bil 30. In smo rekli, august ne, 2007, je sledil demantij, ne. skratka naslednji, izjava, kot vidite, nastala zdjela zelo na hitro, ker je vsejedno v roko napisano razen zgore, Uredniški odbor večera v celoti zavrača osebino pismo novinarja Blaža Zgage, spre večerovega novinarja, ki zdaj več to ni, v katerem omenjajo cenzuro na večeru. Na večeru smo kritični v državni lokalnih in pišemo vsem, o tem se lahko bralci pripličajo vsak dan, odgovorni urednik Tomaš Franc pa bo z novinarjem opravil razgovor, v katerem bo skušal izvedeti, kaj bo trovalo v pisanju. Ne? Skratka imate to, ste dikcije čutite? da bo Ranc poskušal izvedeti, ne, kaj je pičilo tega novinarja, da se je začel tako zmišljavati za skratka. <laughs> ne? In imate te podpise, Tomaš Ranc, Srečko Klap, Slobodan teč, Petra Vidali, Darko Štrben, Slavko Vizovišek, Darka Zunar Predan, Melita Forsenič-Hanšojek, Boris Vugrinec, Kornelija Golob Sokolovič, Sonja Plojera Tajc, Darinko Korez, Vojselo Bercko. Kolikor vem, potem zraven 13 urednikov, odstega ena mestnik zaradi odsotnosti. Kolikor vem, so podpisali to vsi, razen um, uh, Mirka Lorenz, vsi novinari so podpisali da cenzure na uh, večjoj rovni. Vsi odgovorni urednike. Skratka, mate zdaj imate največji možen kontrast Ne, imate te odgovorne urednike, ne, ki se sprehajajo mimo tega bunkerja, ne, so ti bunkerji, kar pomeni cenzurirani teksti, visijo posod na zavesah, na omarah in tako dalje, ne, in imate te iste odgovorne urednike, ne, sem nalaš došel enkrat, ki kar ču ne, pri nas ni cenzure, ne, skratka, sprehajajo se mimo tekstov, cenzuriranih tekstov, ne, omar in tako dalje, natančno ve, kaj se dogaja, ne, če ni drugi, se zaletijo v Omar, oj, bunker bunker, ampak ne, so ne, pripravljeni tako reči, da cenzure se vodaj ni. Ne. Okay, zdaj pa prihajam na to logiko te cenzure, ki se mi zdi malo bolj fascinantna iz filozofskega vidika. No, to je bila velika stvar, zakaj? Ker je bila, ker je bila časopisna hiša večer, V bistvu edina medijska hiša, v kateri so mavinerji pravzaprav res evidentirali cenzuro. Ne? Ostalo vemo, da se tu pa tam kdo pritežuje, ti so pa takore kot neki kolektivni ravni rekli nič. Zdaj bomo pa mi zbirali te prispevke cenzuriranih in jih bomo, jih bomo dajali nakup in temu bomo rekli bunkar. Ne? In to zelo pomaga ne? V, tej, v tej zgodbi. <laughs> tej zgodbi Branko, bo treba videti na v tej zgodbi a, a, ne, ko se vsi pretvarjajo, da ni cenzure pa ni političnih pritiskov, to zelo pomaga, da ohranimo zdravo pamet, ne? Brez tega bi težko, ne, brez tega bunkerja bi že, druga stran laže, blefira, da ni cenzure, da tako Lahko se šudali pretvar, To smo mi samo malo uredniško popravili in tako dalje. Zdaj imate pa tukaj dva primera, ki jo bom dal, a, za katera se mi zdi, da se ta logika popačitve ali pa tega te logika videza, ne, seli prav v cenzura. Prve sem rekel Janša, vnesnaževalec, in drugem sem rekel Janša P. Zdaj bom pa prebral, samo da se spomni, da ne bom potem kaj zabo no, da tako rečem. A, naslednji. Ne? A, prvi primer zadeva članek Borotame Kine, ki je potem pričal o teh šikaniran na večerjo, večerovega novinarja, ki je potem očel na mladino, ne, in Zadeva članek o izpustih plinov, ki, proizvedejo, ki jih proizvedejo avtomobili slovenskih politikov. Ne. On je napisal ta članek, ampak proti njegovi voli je prišlo do spremembe na slovo je on je bil cenzuriran. Namreč, novinar je predlagal, Mekino je predlagal naslav najbolj onesnežuje Janšo Mercedes, Vendar so mu ga uredniki spremnili takole, najmanj onesnežuje zvero Audi. Ne? Zdaj se mi je zelo dober primer, ko videte kako dalječ gre ta cenzura. Ne? Ne, ne zadeva samo te politične zgodbe, kaj je rekla pozicija koalicija, kaj je rekla opozicija. Zadeva je ne popolnoma bizarno, nepomembno politično navidezno ne, z popolnoma nepolitično zadevo, kot so izpusti avtomobilov. In hkrati so smiselno spremenili podnaslov. Predlog se je glasil, predsednik vlade na kilometr vožnje izpustil 3,5 krati več oglikovega dioksida kot žej nasodanjega ministra. Objavljen podnaslov pa je videl na prižalje slike. V članku objavljen prvega... Ja, si dal nazaj. A... Krati tudi podpis pod fotografijo, na ne največ ni slika največjega sohvala, drugi največ oziroma, ko so pisali tako, na drugem mestu. Uh, da bi razumeli takšne zamenjave, verjetno treba poštevati, da je prispevek nastal tudi v času zelo zaustrenega razmerja med Jašo in Drnauško. Takrat sta se nekaj fajtala, pa dajala, ne, v začetku Jašega mandata sta bila velika frenda, pa sta se pomalo... Ne, prišla na bojno nogo in tako dalje. Zdaj pa, če daš dalje? Aha, ta prvi primer. No, vidite, ja največjo mesnežalic, pa če je jedna primerov za odtega funkerja. Lahko ja. komentar? Da mogoče ni, ni političen za mogoče, da, primer, pam, ne, ja. Recimo, da Tako? Da bi je vidim, da je, je ja. slabo Ja. V drugem primeru je da, Tako, ja. da, rečer, da more to biti Jaz mislim, da je bil, kar je stvar toliko uh, kompleksna, ne, da, da je več parametrov, ki jih potem ne razložiš. Uh, ne, tukaj videte tudi neke predloge za naslove. Recimo, to, hota imeti, novinar je dal republikancem se hiljali Gnussi, Ne, objavljen je bil privlaščen za stremenesprevnikov, da je <laughs> dajmo, dajmo. <laughs> okay, To je, zdaj ta, to je zdaj ta, na ta način cenzuriran članik, ne, kot ga sam novinar opisuje kot cenzuriranega in zaradi njega tudi vemo, na kakšen način je bil predelan. Sprej, naslav je bil objavljen naslednji Najmanj, on je snažuje Audi, potem podnaslav Največ toplogrednih plinov spusti v zrak Janus, službeni Mercedes, za njim Dvojnovsko, terenec. In potem še tretjo podpis pod sliko Dvojnega, ki je pa BMW nazaj. BMW, ki pa je, je vodu vozil Janus Dravovšek, je pa naslednji z izpustom, približno 300 g na kilometr je sedanje uradno vzilo precelnika drnoška terenet BMW X5 takoj na drugem mestu a Jašenjem Mercedesom 340 gravo kilometr na lestici onesneževanjem. Skratka vidite kaj, ne, kako se minorizila, minorizirala, zmanjševala pomen tega, ne, kar je hotel osudar. Pač novinar najprej pove, da je najbolj nesnežuje Jašov avto. In si sem na ta način Da se ni šlo v naslov najbolj onešiležuje Janšo avto, ampak v najmanj onešiležuje zraven ne. Skratka, dal se je nasprotno, rečem, nasprotno trditev, ali pa ne vsebinsko trditev, ki na nek način relativizira ali pa skriva tisto prvo. Potem se je vendarle dopustilo v potni ne? da največ to plinov spustil v zraki Janšev službeni Mercedes, ampak ne, se, je, se je ta urednik reko ki je interveniral v to vest, se je rekel, no dobro, če pa že moramo priznati, da Janšo avto nasnažuje, potem pa dajmo še tega Drnaoška malo potunkati, ker sta gliv tako skregana, pa bo zihr pasalo Janšev, da malo potunkamo še drnaoška, ne je rekel, tako je za njim terenec, Ampak za vsak slučaj, ne, da ne bi veliki vodje vendar je bil preveč jezen, ne, pa so rekli: "Nič, ne bomo dali za sliko, pa ne bomo, ne smemo dati za Jašovega Mercedesa, pa tudi, naj, zverovega Audija ne bomo dali, ker to ni zanimivo, ker je samo snežuje, a pa bomo tega presnetega danoško malo potunkali, pa bomo dali ta njegov Mercedes, ne, Pardon, DNV.. In potem je kot rečeno nastal ta podnapis pod sliko, ne, Tako je na drugem mestu, ne, skratka, ne, to je indikativno, tako je na drugem mestu, ne, je pa zdaj ta prisneti Downstream. V vseh možnih elementih se ta, ki je ta, interveniral, ta cenzor se je potrudil, da ne bi stočajno kakšna negativna informacija gospoda Janše zmotila. Ne. Skratka. A prvič govorimo lahko o samo cenzuri. novinar, verjetno, nima ukaza, da mora. nekaj kaj je zdaj to pomembno? Govorimo o samo cenzuri. Ta urednik, ki je popravljal to vest, ta nima ukaza, da mora poročati o predsedniku vlade na prijazen način. Verjetno ga nima. Ne? Ni nekdo poklical iz kabineta vlade in reko, Poslušajte, da ni bi slučajno grdo govorili o Janšu in Mercedesu. Ne? To je full-fine auto, fine se pelje in tako dalje. Ne, ne, ne? Ne, Verjetno ne, ampak gre za primer samo cezure, novinar, urednik se je sam spomnil, da bo prikrojil to informacijo. A, a, na prijazen način tudi tak kratko gre za naštevanje ekoloških vlastnosti njegovega sredstva, pa vendar le pazi, kako poročo. Drugi, če postavite vila bizarne asociacije, predsedni vlade ni, prav nič neposredno kriv. Kvanta ne? je tem dajašel ni popolnoma nič kriv, on ni mogel da njegov Mercedes blazne izpuste CO2, in spušča za sabo. Janšov v te zgodbi ni nič kriv, ne? dokler ne ve, da je njegov Mercedes tako potraten. Ne? Res je, si ser, da bi lahko avto zamenja, ampak to ne zadeva novinarski prispevek. Čeprav torej podatki, o nesnaževanju predsednika ne breni, je urednik presodil, da bi se to lahko komu zdelo. Lahko bi se komu zdelo, zdaj smo pa pri tej logiki do zdelka za Komu bi se lahko zdelo, da ta članek bremeni Janja Zajanšo? Čeprav nič ne krivo, če njegovo avto pa ta CO2 spušča. Ne. Ampak nekomu bi se lahko zdelo. In zdaj se ta novinar, urednik mora boriti proti temu dozdevku. Nekomu bi se lahko zdelo, da, da je ta članek obremeni od Zajanja Zato ključi ta tretji najpomembnejši element, dozdevek. Dejstvo, da se lahko zdi, da predsednika Jašo objava takšnega podatka odtegne bremeniti, narekuje metodo cenzure, zaradi katere se urednik odloči za poseg. Tema sledi izvedba manipulacije s podarkom v naslovu, pod naslovo in pod sliko, pod sliko, ki ustvari nova podobo, novo realnost. Cenzor izpostavi najmanj sporni podatek, avto, ki najmanj on res zato ga izpostavi, ker je najmanj sporen v podnoslov postavi realno ugotovljeno dejstvo, potem pa tako rekoč gradualno v drugem koraku za vsak primer relativizira še podnaslov s tem, da sliko obrne pozornost na drnavško vozilo in kar vestička nastopa v kontekstu časa pudih političnih sporov med drnavškom in ima dodatno politično fanto z obračanjem puštice proti drnavškom. To je ta logika. Uh, v take obrena je prišlo do menjave podobe realnosti, se prvi vide se moral zamenjati drugi. Uh, kaj zdaj mislim s tem? Se pravi, cenzor je moral ustvariti nek drug vides. Zdaj se pa naslednji proti očitek argument lahko pojavi. Mar ni vsaka cenzura neka produkcija alternativnega videza? Mar ni ideja cenzorskega postopka v tem, da bi nekaj prikrili in s tem, ko prikrijemo, ustvarili drugačen videz? Ne? Zakaj bi obstala neka posebna, fenomenalna dimenzija te zgodbe? V tem primeru za tem Janša, Ne in Tukaj pravim, znem, zakaj ne bi enostavno razložili je postopka z predvedevanjem, ne, da bi lahko bil x ne, užaljen in jezen. Zakaj ni pravi motiv ne, tega, da se cenzor lotu brisane te sledi, misel na to, da bi Janša lahko bil jezen, če, tega ne bi, če bi ta prebral Janša, Janša avto najbolj misležuje. Zakaj ni ta logika mind reading, ne, branja misli, ko morate vi brati misli, kaj bo veliki gospodar rekel, a bo užaljen, če bo prodal takšen tekst, ne, To je najbolj naporno delo za cenzorja. Ne. Če nimate jasnih navodil, da morate nekaj cenzurirati, potem morate ugibati, a bo zdaj Janez Janšal užaljen, če bom to objavil. Ne. Pa za vsak slučaj, če bo užaljen in jezen, pa tega ne bi objavili, pa bomo malo to priredili. Ne? In tako a, a, V tej logiki, se pre, mislim, v tej zgodbi se preprosto dogaja to, da se na nek način mora cenzor, se mi zdi, ne ogledovati v tem možnih scenarijih, ki bi lahko nastopili, če, če ne bo poseben po cenzuri če ne bo posegal po cenzuri, in seveda po možnih scenarijih, ki sledijo, če bo posegal po cenzuri. In seveda ideja je vedno ta, da bo cenzuriran tekst takšen, da bo potem spremljiv za tega, ne, ki se ga bojimo. V tem primeru verjetno Janša in njegovih podrajenjih in tako daj, mogoče odgovornega vrednika ali pa direktorja večera in podobno. Ne. Skratka, v tem smislu se mi zdi, da je ta filmologija oziroma to ustvarjanje videza na nek način konstitutivni element določenih novinarskih postopkov, v tem primeru recimo cenzorskih postopkov. Ne? Nekako nas morajo novinari prepričevati, da je ta vide spravi in ne kakšen drugi. Ne? Še en drug primer. Janša Pes. Ne? To je tudi zelo znam primer, zgodba je bila naslednja, vidi, 4. Julija 2007 je novinarka Nataša Štafajčovna 202 a, torej povedala nekaj veter, zaradi česar je vlada ležna, delovnega suspenza. In so rekli, nimaš več službe, prekinuli so pogodbo z njoj in so rekli: si. Se spomnite te zgodbe. Kaj pa rekla ta novinarka? Naslednje je rekla: ne? svet je globalna vas, tudi ali predvsem zaradi svetovnega spleta, na njem imate pač vse svet na dlani, pravzaprav na ekranu, svet je na ekranu tudi na portalu Google Earth, gre za priljubljen google v spletni zemljevid v google.com in za vsaj enega poslanca je jasno, da ima to stran med priljubljenjmi. Ta poslanic je premeniti, ker takrat je šlo za to, da je kaj google, na Google Earth Nova Gorica bila na italijanskih strani nekaj takej, ko se mi zdi. A, Uh, ja se to prav za piše zdaj, ne? Ki ni plemeniti, je pa zasedaš, še, še v srednega sovega, že pisanega časa brati, pa čeprav piše zdaj, in sprašuje ta plemeniti zasedelega, kako to, da ne zemljejo do Gugol Nova Gorica v Italiji. Ja takih le poslanski pa več kot ob takih le poslanskih pa več kot jasno, da prihaja ko še dobro do gredo poslanci in odpust po 13. juliju. Da ne bo še kdo spraševal, zakaj je prvi zadetek najiskalni pojem Janša na portalu YouTube iz Pasega sveta. Če ne verjamete, pa preverite. Se spomnite te zgodbe, ali se ne spomnite? Aha, ne. No, glavno, ona to rekla. Ne? Janša ne, je na portalu YouTube iz Pasega sveta. To torej je vse, kar je rekla. Ne? Če kliknete Janša na YouTube. Bo prvi, te, bo prvi za te zadetek. Ono hoče povedati, da ko, ko, ko greš na stran youtube.com in v iskalnik vtipkaš Janša, potem je prvi zadetek pes. Ono rekla, prvi zadetek iz Pasega sveta. In je res iz Pasega sveta, ker prvi zadetek na YouTube, če vtipkaš Janša, je pes, ki mu ime Janša. In to je sicer pes, pes novinarja uh, Denisa Sarkiča iz Vesti, ki ima pač mi Janša. Ampak to je bilo čisto dovolj, da je direktor radija ne, to, kar je konstatirala novinarka, to, kar je zatrdila novinarka, to, to nema res. Ali je vse tistem trenutku bilo res. Če greš na YouTube in je Janša, bo prvi zadetek, kar imate v številčane, bo izpasi sveta. To pomeni, da bo v njem nastopal ne Jan Janša, ampak nek pes, ki mu je Janša in zato to zaznal iskalnik od Janša. Ne? Ja, ampak cvara, direktor radio se odločil, da bo seveda odpustil to novinarko. kaj, Ker je ocenil ne, njeno intervencijo kot neutemeljeno in kar bi lahko bilo žaljivo za gospoda Janša, namreč. A, skliceval pa najbolj se tudi na poprejšnje kritike dela Štefeta. Zato me je izručil dopis o prekenitvi pogodbeh o delu z njo, ob tem pa pojasnil, da je, citat intervenca voditeljice natoše Štafe v jutranem programu istega dne nesprejemljiva, ker da je povedala, da je primer Janša pes, konec citata. Skratka zbila je služba, kasneje se je skazalo, da je skoraj izgubila služba, V resnici ni, kar naj bi dobnevno rekla, da je premija Jaša pes. Ampak prvič, ona tega ni rekla. Ne? O, in drugič, kar je rekla je, vse, kar je rekla, je popolnoma drži. Da je zadetek na YouTube prvi zadetek pod Jaša pes, iz pasega sveta. Zdaj, kako je, vprašanje si glasi, kako je zdaj rezoniral ta vesle, ki je razumel to, kot žalilo ne, gesto do Janeza Janša. Moja razlaga je slena uh, Prvič, očetno ta Janša sploh ne referira na Janeza Janša, ampak na psa, kot smo rekli, že nekakrat. Novinar je bila torej žrte žaljenosti, ki se je sprožila pri direktorju v imeno politika, ki ga je želel zaščititi, gospod Janša. Zdelo se je, da govori žalivo o predsedniku, kot živali, v resnici pa tega ona sploh ni storila. Se pravi, ne, da se gospodo je zgolj gospodo vas leto, se Vasleto zdelo, da novinarka govori o gospodo Janše kot psu, ali celo bolje, zdelo se mu je, da bi kdo lahko razumel, da novinarka govori o predsedniku Janše kot psu. Ali celo, da bi gospod Janša, lahko je razumev, da novinarka govori o njem kot o psu. In to je bilo dovolj. Ta vides je bil dovolj, da je rekel, odpustaj bom. Ne? Dovolj je ta dozdevek, da se lahko nekomu zdi, da je hotela reči, da je Janša pes in letiš na cesto. Uh, skratka, če je v primeru Janša v nesnožalci urednik moral novo realnost, in ustvariti nov videz glede krivcev, glede osnaževanja, je tu urednik moral naknadno okrepati, ker se je prepovedan videz že zgodil. Ne? Ta videz, da je jaša je pa se že zgodil. Njegova reakcija je prišla kot pomin, da se mora namirati glede produkcije brez madežne realnosti, pod narekovajem, bolj potruditi, kar je včasih, glede na subjektivnost in zeločno, da lahko posebej nemogoča na nove. Ne? Skratka, Posredno je bila lekcija vas leta Tale, ne? Pazite, kako ustvarjate to novinarsko realnost, da se vam slučajno ne bi zgodilo, da bi za koga so zlasti ne pa za gospoda Janša zatrdili, da je pøst, Če tudi tega ona spoh ni trdila, Ampak dovolj je že sama misel, da bi kdo lahko na ne ta misel, da bi kdo lahko asociiral da je ona to želela reči. A k tega peč ona se bodo ni rekla. Ne. Ja. Selo, vam se vaš prizval, če bi bil winner, da je tako pomembno tako odatek, pa je na YouTube prvi zadetek, da je to bez, da se mora to javiti po državni radiju? <laughs> yes, ne, ne zdi se mi pomembno. No. Ne vem pa, zakaj bi iskal razloge, da bi moral to izločiti kot nepomembno. Samo na drugi strani, spet, ne, podati, da je neki gospod svojim odsu dal ime Janša, ja. tudi spet ni taka novica, Ti bi dal, to prepovedal. Ki... Ne, jaz naj bi tega prepovedal. Vsem no, ne, ne smemo dati ime Janša. Se, se, se mi ne, se mine, ne se razdi, da, da, da samo dejanje da, je vredno poročanje ja. na državnem vrake. Se ti da bi zaradi Borota Pahorja morali v trgovini z igračami spremeniti barbikam imena. Kar lahko žalijo gospoda Pahorja. Rečeš Barbika. Ne, ne jaz to otroka v trbinu. Reče, barbika, Barbiko. Na, šuti. Bo gospod Pahorja žaljen. Ne. A to biti ti. Ne, jaz to je to med začuden, da ta reklama za DVD od Barbija. Nih bo, bo, bo, bo bolili neka da se vmeša. Tu se ne pogovarjamo o kvaliteti in pomembnosti tega novina, kaj ga Mi se nalaj zase, kaj ali je, ali je smisem, ali ni se o reakciji na tega, kak se stav usledimo, ni smisem ne. nega ne prišpeljamo. Ja. To, to tu je vlata. Ne, ne nezmiselnega, pač prispev, kajih sečimali. Žalil je se prispevek, ki pač... No, pa, pa, pa Meni se zdi, da glede profesionalnosti in novinarstva je to sporno. Ne glede tega, ker je Ljanša umešen, pa se vse da. To da je stajno, da je stajno, da je stajno, da je stajno, da je Kaj je sporno? Hočeš reč, da je Nataša Štefene bi smela meniti, da je Prvi zadetek no, na YouTube je ja, Janša, ne, ne ja, iz 20. sveta. To no, je ne, čisto nepomembne Podatek ki ni, ni, ni meni mislim. Glej, eno je, da rečeš, da ne pomembno, drugo je nepomemben, drugo je, da rečeš, da ga ne bi smela povedati vetr. Okay. Mi samo govorimo samo o tem, zakaj samo ga samo ne bi smela povedati veter. Neotema, lepo, mimo, ne o tem, ali je pomembna in ne. Jaz mislim, da dejansko mora no, biti bo poetik novinar, ja, ne samo to, da je svoboden ali kaj takega, ampak tudi znalo očit, kaj, kaj bo podal in v publiki zavedel. Ampak novidar, ki se je zdelo zanimivo, ja, ne? Njenem bo še to bilo lepih, le, lepih, lepih viz, ampak drugače na novine kvalitete, enake izjave, informativne, tudi v takem kontekstu, v katerem je bil, v, ampak, v pozorni, to je govoril. Povezovalni program, to, informativni. to ni informativni, to niso bile novice o poštirih. Ok, dobro. To niso bile novice iz Sveta in Slovenije, ampak je to tisti jutranji povezovalni program, ko malo štosiraš, danes je vreme tako, malo gledaš časopise iz pač šta je, zelo ležerni program in ni jasno, zakaj ne bi smo tega povedali, ker je zanimivost. In drugače, drugače spet, na primeru prej Mene se že, že tudi zdi čudno, zakaj novinar gre delati tako raziskavo, koliko ni snažuje po avto, posamec njih politikov. Meni se zdi, da že tu samo, kaj, kaj se ti vdujiše, mislim, kako resnico ali kaj dana. Ali, ali no, pride, ne, na koncu pa pridejo v najboljše primerove in propaganda za tistega, ki v nas ne najmanj. In se mi zdi tudi prav, da če je to edini rezultat, ki ga lahko pametno dosežemo, da je to na prvi vrstici kot nas to. In ima nobenega političnega motivac motivacija. Sada ima. Se ravno napadajo... ...ampak mi je sporo, da politik gre, mislim, da movinar gre k politikom izkus, izkus in izkustih izkust ne gre, da na gre enemu drugemu. Kaj te išete? Ja? kako resnico v ali poverjentnosti in programa ali kaj Ideja je tem, da, nas, da se nam politiki zazgleda. Zdaj imaš to tema, kako se Danilo Tyrk vozi v domnevno igra ekološko sveščenega, to je zdaj kritika na račun predsednika države, da se kao domnevno ekološko, zavestno osveščeno vozi z Toyota Prios hibridem, torej, v resnici pa se ne vozi to Toyota, ne, hibridni vozilom, ampak z velikimi in tako dalje. In torej ni okološko osveščeni, in torej ni za zgled državljanjem. Zelo pomembno je, z kakšni automobilizovazijo To nas mora zanimati. politika so bolj pomembni podatki, kak razmišlja, kaj so njihovi Pa tudi to. Ekologija, izpusti so, zelo pomembna tema. eno rešitev. cel čas upredavljamo kakšne so države, tako na področju ekologije, tako na področju po političnih prostorov, prostoru, po političnih prostorov. prostoru, ampak to nije osnovno vprašanje. Osnovno vprašanje, je kako so, kako oziroma kaj naredi, da bi bilo voljno. Mm. Jaz imamo eno utvezalno apolitično rešitev. ki yeah. smo že pri meni, Večina ljudi medije, vzame kot neko reklo ali univerzalno resnico. To, kar preberejo časopis, ali vidijo na televiziji, reče, da je to zdaj nekiho reklo ali Mislim, da bi trebalo vplivati ne na njega, ampak na novinare in to na posameznika. Torej, na tistega, ki ga vidijo, lahko piše članek, če je to potrebno. Ne, normativno, zakon, da, nazaj, ne etično, zredi, ne z ne s kulturo, ampak z To pomeni, da vsak od nas bi naj bil kritičen in naj tako pragmatično gledal, kot v trgovini. Če jaz želim nekaj kupiti, pogledam najprej ta stroj, prospekt in to mora držati domov prinesem ta stroj, ki ne deluje, lahko reklamiram, vrnem nazaj in dobim denar nazaj. Torej, če ugotovim kot oseba, torej ne na, na, na, na, na ne narodne kulture, ne ljudske, ampak vrednot, ugotovim v tu Že vi, da je uh, to televizijski, zdaj žvečite, vse je na dnevu. Zahtevan, da se ogodi od televizorja, da vidi, kako se vsrča s fotoakom, da da se vrne denar nazaj, ker ta in ta novinar, ki vse ima tudi, in jaz ja se ima tudi, da sem tam podočuvalec, čujem, je napisano nekaj, kar je Na televiziji je neka nekaj, kar je menesnica, da htelam zaradi izpevka tega in tega novinarja ne hiše, ne medija, ampak novinarja, ker je vedno na vsemi ravni, da mi vrnijo denar od odplačila RTV venine, ker ni, to je reklamacija, to je izdele k njih izpravljeno. To se mi zdi odlično, to se mi zdi super. To se mi zdi super. To Se mi zdi odlična ideja, ne? Odlična ideja a, kot bi rekel, revijil medijskim hišam pa ne, ne, in tako dalje medijski hiš. Težava je samo v tem, ne? težava samo tem, kako to realizirati. ko koli v fazi bi lahko tile, ne? če recimo tebe Josip Moti tam nek članek, ki je neresničen, bo rekli, ok. Ne? To je Ena petina strani na strani sedem, torej vrnemo v cent, da ostala <guljim>, drži, ne? mislim, oni bi lahko tole... načelno, ja, vprašanje to je res, vprašanje načelno, tu če cent je en cent, gre za gesto, ne, gre za gesto. Meni se zdi to dobra ideja, meni se zdi to da o neresnici, Ti govoriš od neresnicih, ki jih moraš dokazati. Ni, <coughs> vi, Ne, jaz. Ja sem uporadnik, on mora dokazati, če jaz vrnem stroj v eno... En, en, ja, okej. Tako mi je to teško dokazati, miš pirati. Kako oni s on, on, on, svojimi argumenti če ne pišen, tako kot je o katalogu, kako oni odgovarali pravom. A, za, pa da te premeri, ki so bili tukaj navedeni, njim bilo niča razvejo, da pravi prašek perestov, oslušaj, na, na te premeri njim bilo nič nepravilno napisano. Ja, to je res, to je res, mi, to je malo zunaj te zgodbe. No, no, to je zunaj te zgodbe, ki ni tu govorimo, to je res. Na, vzvero, kromozansko ne stažuje, ali še vedno manj kot tri No tako tudi meni čisto seeno, ne, ne ne je oni se niso zlagali, čisto seeno, je ideološko. Pa, pa ni proleci. Zdaj se niso ne slagali. Ne, taj, Branko, ne gre za način je. prikazovanja za, kak se zadnji šmede, ta imenovanja uh, prej že na drugoga, <laughs> da, uh, da se pozornost preusmeri z Enega, enega dejstva na najpomenutno dejstvo. Samo je to, gotovo, to, je, raz, to je To ja zlobija se premenja, to je, ja pre je iz Da se skozi te zdrahe, do linika, te politiki ustvarjajo medijsko pozornost, rještejo samo sekunde na televiziji in potencijalni bolivosti. Kaj mi se zdi to z Zverovim avdijom dobro sledenje te šluhencke obovi, ki v krasne pomemečnega ja. sredo ja. no, Samo dobra ne, novica, gore, let, ne, slabne, ja, samo to, slabih ne, zdaj, zdaj, če smo sredi šole političnega mišljenja, ne, a, po, politične pismenost, ne, zakaj vedno to dvojem menjam, zamenjujem. Potem bi bilo res fajno razmišljati o tem. Recimo, da smo sredi političnih pritiskov, na medije. Govorimo o medijih. Kaj storiti? Ne? Tukaj nekateri pričakujete, da bo ta šola dala neke konkretne učinke, neke poteze treba povleči. Kaj narediti? To kar sprašuje Josip, je zelo legitimno. On razmišlja o eni možnosti, kako pokazati medijem zobe, na osebni ravni. Na osebni Ko sem jaz, ko sem ja, če podpišem tam, torej v svoje Ja, podpišem, čet, za njega. Mhm. torej ne mediji, ne moja, jaz posebno. A Ampak vas mora nekdo tožiti, da mu kaže, da vidite, da lahko to prav... model, je, kaj, novinara, ki da piše, to ki da ti se ki ti Um, seveda bi im imel dolžni to ni nič novo za 90 mi ker je, je, to je, to je to smo mi merili, pa smo se borili, pa ukinemo. To je bil pa pa pa pa pa pa pa pa pa Novinar, novinar, ja, novinar ima odgovornost, do tega je podpisal in je do tega, da objektivno bo... Ja. Samo ta, ta, logika, ta Josipova logika je zelo zanimiva, ker, ker običajna je logika druga. Ne? Josip, običajna logika je tale, ne? ti prebereš prviš neko neresnico in si jezen v večeru. In drugični si jezen, Pol pa ne rečeš, hočem nar nazaj, ampak rečeš, večera ne bom bral bom bravil brav, delo, potem si tam razočeš, rečeš, bom odpovedal to delo, bom bral reporter in iščeš kaj v medij, z katerim si zadovoljen. Je običajno, običajno to ti, ampak pravim, običajno ljudje razmišljajo na ta način. Tega ne bom bral, ker ti le lažajo, bom bral one, ki ne lažuje. potem si nadeš medij, za katerega ti verjamiš, da ne laže Se mi pa zdi ta logika je res, Z tega provokativnega vidika ne, nekaj, kar, o čemer bi veljalo a, razmisliti, ne, ampak pogoje pa seveda tem, da bi nas moralo biti zelo, zelo veliko, ki bi ta denar zahtevali nazaj. Zelo, zelo veliko. Potem bi ta stvar bila učinkovita. Ja, to je zakonsko določeno, čim si se javno glede in glediče na masalnem Ampak, če se pa če smo pa da vidimo, koliko ljudi... Ja, pogledajte, ta... se veste imeli to peticijo za vrnitev risanke. ne bi ja kritično ja. gledat to predilo beli. A to je njegov problem. Jaz tu se strinjam, mi zato se mi zdi legitimna v v kaj napisano ja. absolutno razliko. Ja, tu se Tu no, se strina obdva. Ampak moralo bi nas biti več ki vrat ki zahtevamo vrnito denar, ni sklado s tem kaj so oni reklamirali, naprimer časopis je tako in tako in ti se pritožiš na radu za potrošnikov, potrošniko, da oni zavarajo. Časopis pišemo novinari, ki je objektivno obrežal. Če pa imamo ti lahko daš na vrat za vrstvo potrošniko, da bi bo lahko kaznovao novega, ker je kršil ta rečena tako, potem se daro, mislim, na te če mi časopisimo kot proizvod. Zatiče pravnostrojne tere, pravnostrojne tere, pravnostrojne tere sam, David. Ja, jas jes jes tukaj z da mi dobite informacije o reklici. In za mene v vsakem delu pokremače, moja angleščina je svet, ne. Včas pomedeluje pokremače strani svet, kar uh, stran, stran z enim je druga reklica pre Na eni strani, na enostrani vidno reklamo za Ne znam, je to pa samo glasno bi te težko bi ig tojo, zato ker ti si večer večerko celovit izdelek. Ne? nekdo ne ve, da tebe zanima samo svet, ne, rubrika svet in v tem smislu pač ne, ne ve, ne, da, da si ti blažno razočaran, ker ravno ti si strani. Reklama mislim pa, zdi pa se mi, da večina matičos opisi maja ta model a, s temo reče, ne? En teden je reklama na svet, drug teden je na kulturi, tretji teden je na športu, ne? Tak da nekako se to potem na koncu pogliha. Ni ravno, da je vsak teden polovica sveta zasedena z reklamo. Mislim, da to ne bo šlo, ne? da to ne drži. Ker je ponedeljek dan, da je reklama na strani svet, ne? ampak druge dni pa ni. Je pa mogoče vsak torek na kulturi, ne? Tako če bereš čez tedn svet, potem imaš reklamo na strani svet, samo ponedeljek, druge dni pa je nimaš. In potem bi načeloma moral biti malo bolj zadovoljen. Mislim, to je nihova logika. Zanima ja. me, da je to, da jaz upujem reklam, jaz nočim pa reklam, hročim informacije. Jaz mislim, da se na to ne moreš pritožiti. To, kar je da v tem, da če se piso brez reklam ni če nočeš meti reklam, ne boš mogel niti časobiza kupiti. De so to na RTB svojenja? Ne so Če je splošni pojav, je branje večera tudi delov. je smo, zašli zelo, zelo... zelo Ali je še ampak dobro, no? Da, ok, samo te. Te pa gremo nazaj malo k temi. glede cenzure in glede novinarjev in zame stvari. To se tudi pozabijo eno zelo pomembno stvar. Na koncu koncu, če deluje močna cenzura ali či novinari nimajo eno svojo etiko, da znajo poročati objektivno, brez petiskov, po pomenih pom pom pom zadev za populacijo, to no, je prikaj, ker še niso novinari sami ampak smo vsi prebivalci, ki računajo na njih, da opravljajo v njihovo delo da mi vemo, kaj se dogaja sprof okoli nas. Ne. Delo novina je zelo pomembno. Ne, da, da, da, da da gre vredo. Ne samo zato, da so oni svobodni reči, kar počejo, ampak zaradi tega, ker uprašajo, <coughs> da mi bejamo, kaj dogajajo. To se strinjamo. Samo zato je pa pomembno, da imajo eno izredno močno etiko, tudi sami pri sebi in bi se mogli tam začeti, mogoče res ni cenzuri od zune, ampak je vse problem avtocenzure, da oni živ naprej pišejo samo to, kar mislijo, da ne bojo mobenemo škodlo in ne bojo <coughs> dobenega možda. Tule se bi oba pribjerajanšo, ne sem željali se primera avtocenzure, verjetno bolj kot ne. Ta le je pa bolj primer te jasne zunajne cenzure. Ne? Kaj ne bom dovolil, da nekdo reče, Janša je pes, tudi ne? na YouTubeu in tudi, če se ne misli na jane za Janša, in tudi, če je res Janša pes. To je primer cenzure, ki se končal s tem, da sicer na koncu so se potem Naj to je bilo zanimivo, ker je bilo teh pritiskal na RTV Slovenija je celo more ne, od tistega um, um, no, sova in pokrilo uh, Škrijalca, ki je pač nek tekst kritičen tekst o sovi objavljala. Hočem povedati, ne, ker je bilo toliko tega, v tem primeru te nataši števe se niso upali odpustiti. Ta je sicer napisal odpust, ko s njima rečeva, um, Je izgubila službo in potem je guze in to zbolela. Vi veste, tudi da je Mirko Štular kot urednik, vaja, da je urednik Vajna J<|startofcontext|><|startoftranscript|><|emo:undefined|><|sl|><|nodiarize|> in je tudi sam ponudil odstop. Tako da bi bila cela štava in na koncu glavni so se ustrašili in niso šli v to. Videli so, da je pritisk javnosti dovolj močan in da bo eksplodirala, tako da so vzeli nazaj. Ne. Ta naslage je vzel nazaj svojo besedo. Ampak ne glede na to, da je vzel nazaj svojo besedo se je ta stvar zgodila in ima neko svojo jasno pripoznano logiko, kaj je bilo narobe, kaj misli Vasle, da je bilo tu narobe. In če bi obveljala Vasletova, bi pač ta punca, ki mimo grede študira filozofijo, ne, Danes več ne bila novinarka, ne, Nečo, je no, je že, ja, da so lažje. <laughs> Zdaj, glede tega pa novinarstvo, pa je jasno, da če so vlasniki banke, tudi kapitalisti, ki imajo časopis v rokah, ki, ki imajo televizijske hiše v rokah, pa tako naj na primer objavljali proti sebi, dali lobice, ki škodijo njihovih hiš in kaj takega. Tako da, dejansko pričakovato od, od, od, od takih časopisov in televize, da bodo objektivni, da bo tam noter kakaj etika je skor nemogoče, mogoče. Tudi če se ne politika vmešava, se bo nekdo drug, se bo ekonomija. Čakaj, prej si rekel, da je etika ful sveta stvar pri novinarjih. zato praviš, ja, da ne možemo priškojati etike. Svetaj, da je ful svetaj stvar, za to se zdaj spodil, me zdi, da so zadnji podatki, da na primer poglaševanje pa tak se sredi ni več na časopisih, ni več na televizijo, ampak se sredi na internet. In na, na, na, po nekih napovedi, če zbali tri leta, ne bo, več, ne bo več časopiso, ne bo več televizije, ker vsa informacija bo neto. ker netko jo omogoča, da primer, če se kar neka pojavi, kar ni brez, ali z nekaj neka napačnega zornega kota, se lahko to komentira, se lahko kritizira, se lahko to obrži. Tako da je želo težko ohraniti neko. Kredibilnost, či se na nek In, in za freg. Na internetu nimajo, staki, na tak način delovanja novinari nimajo možnosti, tudi politika nima možnosti intervenirati in cenzurirati, ker dejansko je, je vedno možnost ugovoriti, da v klasičnih medijih ni. Ja, hm. Kaj je ta možnost govora, ko pride Na koncu je čisto ono ideološko. Pač maš dva različna ideološka tabora, v kar se vladate v komentarji splošno rezultat tega je pa pač nekakršen. Zdaj no, so morače prvi časi nekaj čisto prvi demokracije. Zdaj se že ima naprej. Ne. Mislim, se imamo že veliko let komentarje. Veliko ki je začel kinjati ali pa uredniško tudi uredbati. To se pravi, da oni najprej prebere do Golija, kjer je... Ja, ja, ja. No, to, je zdaj, to je zdaj proces, v katerem se gre, se mora tudi se za reakcijo publike in, in drošnik, mislim, sam tisti, ki hoče biti informirati, malo narekuje tudi kaj bo vzel, na kaj bo, bo, bo prebral na internetu in kaj ne, ne, ne bo nekaj uredniti no, prav. Vsi postavljate ene prednosti tega internetnega modela, ko se se pa že pokazali, da jih ni, oziroma da je vse isto. Če no? jaz ne vidim česnebeljne boljše, Da, jaz, pomislim, da jaz pomislim, da je to eno sredstvo, kjer je svobodno. ki je boljšno mnenje. Ješ Ja seveda. Tam si ne moreš prigoščiti, boš je odgovor nazaj. Na televiziji, pa lahko napizuješ koliko hočeš, na primer. vedno na tvoji strani. Kaj? Dovolj je bo na tvoji strani. To je, v stvari, potrošnika. Vidim nič pozitivnjiv. Skakaj, če meni nekaj ne paši, kdo pravi, Tudi ja, ja subike, ne sličaj, sličiga, neka da je to, kar je bilo neko zanimivo, ne je da se vse odvija, ne glede na je to, da da da ti nekaj drugega, in boš našel neka drugega. Ja, Pred leti so v Španiji zaprli neko slovenko, mlado ki je sodelovala v demonstracijah nekega stanja in da, jaz, ne vem, za ne vem, na jaz, za nas je olajmo na nekem forumu tega interneta, je bilo več kot 50% komentarjev, pravilno, kaj pa ima baba tam za iska. Naj bi doma študirala, ne pa da tam dela zgolj. Ja, to je bilo več kot 50% komentarjev. Tore, jaz sem gledal, zva, pa na mladinjenem forumu je bilo podobno. Pa dobro brati. No? Ja, in zdaj, vazim, kaj ima zdaj od tega? Jaz, pravi, da je to bilo, ti praviš, da je to črno. In se kregamo po internetu, na mesto drugega. Edina prednost interneta je v tem, da se ne poznamo Ezo. in da se ne mremo na govec. Ja, to, to, to, to, da, da, da, da, da, Bidla se začela eno čisto tukaj problemate, ko bo da to meni, začela se govoril o reklama, on ne govoril o reklama, tisti uh, se govoril o lastništvu medija. In to je dejanski problem, Mel, jaz novinar misko, v bistvu, bil v peteklosti. V mediji so v zadnjih 50 letih teživeli srakovito ne slovenski medij. mediji. Ksimi. In sicer, Zdaj, koliko je tisto, ki je to danes možno, je drugo vprašanje. Včasih je cetnik imel človek, ki je bil, mislim, pol nord, ni mogel do ni mogel ni ničega, on je bil roje novinar in je pa svoj cetnik izdajal, ali pa nas svoj radizko postavljal, kakšen to vse, mena, je to drugo vprašanje. Za hrstom, se je pa začelo, potem smo prišli razlih mnog, pa rupe pa je že prišel, uh, in zaradi mi tudi prišli v to, no, mi smo imeli pa družbeno politične delovce predsednik, mi smo imeli vina in imeli družbeno politične delavce z vzgo, nalogo vzgoje in izobraževanja in prej omenjeni, kak se rekel, gvez, ne? Gvez, je šlen, ki je osebno, Da ne stav, vemo, kako uh, določene napake. Naj govorimo o svobodi izražanja. Ne vem, kaj si hotel reči. Ne vem, kateri šlo, da misli. Kaj svoboda pač izražanja, ta člen, to je 133. Ja, ja. ja. ja. uh, uh, to vse skupaj je danes. Eno, eno zadevo da saj drugi niso več namenjeni, oziroma mediji, so več namenjeni informiranju javnosti. To je ne sekundarna, to je, to je nujna ozglo, s katerih se morajo pač pahati. Njihov namen je služiti nak. In novinari niso več tu za to, da bi pisani, ampak so za to, da bi hodili v službo in da bi plačali. In so malo poslednice so potem tak ki se to zahrejo, ker se vsak doji za svoj rit. Da bo zgodbo službo, da bo zgodbo plačo in pač piše, ozima lampa, škaj se mu reče. Evo, zdaj, Zdaj pa takole, ali lahko robi zavrtiš, ker zdaj smo že v tem sredi razprave, pa da ne bi zdaj, ali lahko malo še zavrtiš, bi jaz končal v eni minuti, če mi te sladej zavrtiš, da vidim, če imam še sploh kaj zapovedati, mogoče nimam. Aha, ja, nekaj melnikosti še imam, a smem? Pa bi potem zelo hitro končal. Vse tkaj ideje o tem, lani sem delal, um, kaj? kaj ja. Lani sem delal, um, eno temo o cenzuri v rjeviji, dialogi, Mariborske reviji Dialogi. In seveda, en del terjev, torej teme so bili tudi intervjue z vsemi temi uredniki. Lana Zdrakovič, če poznate, je sprašovala te urednike, ali obstaja cenzura. Ne? Sedani in pretekli odgovorni urednike je da obstaja cenzura, in sva odgovori so bili zelo indikativni. Petar Jančič je rekel recimo naslednje. Jančič, ki je meni osebno, ne vem koliko člankov cenzurira v delu, je rekel naslednje. Ne? Vsi izobraženi, skratka, vprašanje govori so o cenzuri, bla bla, bla, pravi Jančič naslednje. Vsi ljudje v tej državi vedo, da instituta cenzure, ki je v tej regiji bil znan v 19. stoletju in ki je morda vrebit, obstajal tudi kdaj še v tem stoletju, v danes Sloveniji, ni. Kaj tako neverjetnega in norega, jaz moram prizdat, nisem slišal, ne, že dolgo, dolgo, skratka, tip trdi, da je cenzura nek priživec institut, pojem z 19. stoletja in da v tem smislu cenzure ni. Ne. To je popolnem nasprotju za katerokoli novinarskim, strokovnim mnenjem, katerokoli knjigo, ki je odprete, predvsem pa izkušnjo in na delu en v med, v slovenskih medijih zadnjih let in tudi prej se cenzura je bila vedno, ne, da se ne, ne bi a, sprenevedali. Problema samo v tem, da je v zadnjih štiri letih bila zelo, zelo pogosta, recimo. Dalje. Lahko, robi zavrtiš. Daren Košir. Tudi danes so odgovorni urednik dela, pa tudi takrat. Kako doživljate besedo cenzura, bla, bla. Jaz besedo cenzura ne bi uporabljal, ker ta v resnici ne obstaja. Kaj takega nisem mogao verjeti. Če kdo... A lahko daš me zaj. Če kdo o cenzuri... Kako? Janče, če na koncu pač da obstaja to, da urednik pa zvrne tekst. Ja. Torej, cenzure ni obstaja samo uredniški posegi v tekst, kar je očitno euphemizem. Pač to, ja, to je pretvarjanje se, da ni cenzure, da vsi posegi v tekst so bili upravičeni, kadarkoli nišel tekst v časopise, je bilo to popolnoma upravičeno in vse menjave osnove so bile popolnoma legitimne in smiselne in zelo korektne profesionalne profesionalni uredniški posegi in tako dalje. Ne? imate košire, pravijo, da cenzure ni, če kdo govori o cenzuri in ima v mislih nekaj druge čase. Če se kako daleč gre ta logika zanikanja, mimikrije, sprenevedanja, da cenzure ni. Ne? V smislu se reče, da cenzure ni, to je pojem z 19. stoletja, to so nekaj drugi cajti. Tomaš Ranc, še danes odvojni tudi večera, Mm. Re, Neslednjo je, da cenzur je ni. Gre za vsiljeno terminologijo, s katero skušajo relativizirati uredniške pristojnosti. Ponavljam, da cenzure je ni. Ja? Verjetno je hodl mimo teh bunkarjev, ko je to rekel. <laughs> ja? Darja verbički bila pred njim, odgovorna urednica večera, vprašanje je, je cenzura pri njih. Besedo cenzura poznam iz literature, <laughs> se srmi je tuja, kot novinarka v bla nisem bila deležna nikakšni posegov tekste, bodi si šlanke, bodi si komentarje, tako lahko trdim da cenzura na večero, v času, ko sem bila v mene, v glinica, ni bila prisotna. Zdaj pa v nej Soda ne le v veliko slišim in dejam. <laughs> Spet ta vides, ne? vsem skupaj se nam zdi, da obstaja cenzura, ampak tu nas ti ljudje, ki so to odgovorni sveto prepričujajo, da se nam to zgodo zdeva, daho aluciniramo. Cenzure ni. Mm. Ajko Gejdič je osebno rekel, mojste cenzurem. No. <clears throat> tudi kot član programsko nazvite RTV. Ali na RTV Slovenija je prisotna kakšen, kakšen je bil tudi? Jaz bom kot odgovoril nekaj informativnega programa, rekel, da ne. ne. Ta je sem malo bil skromen, ko bi rekel, da ni, ne. tako malo skromno, srmežljiv. Mira Lesjak, Mira ki je Meni je osebno najbolj cenzuriral vse ta leta, ne? imam najbolj grdo izkušnjo z lesekom in žrdinom, sprej z dnevnikom, sprej časopisam, ki je levi, ne? ki je bil vedno neenaklonjen naklonjen Janši vse ta leta in tako dalje. Imam uh, jaz osebno naj, najgršo izkušnjo cenzorno izkušnjo. In jaz so da rekel, en del cenzure povsem zanesljivo obstaja, hvala Bogu in je tudi legitimna, to pa ni več Če se v ki je predviden, zabijal, pa je neresnična informacija v frazi, je posebno legitimno, da taj del članka leti v em. Ampak verjetno ne sprašujete po tej vrsti cenzure. Jaz mislim, da v dnevniku ni cenzure, enostavno je ni. Skratka, logika je samo ena. Ne? Če ste odgovorni urednik in tako dalje, potem cenzure preprosto ni. Morate jo zanikati, morate se pretvarjati, da je to pojem z 19. stoletja, da ste slišali za ta pojem v literaturi, ne, da še ga niste srečali, da gre seveda, za legitimne uredniške odločitve in tako dalje. Ne. In dokler imate to situacijo, seveda tako dolgo seveda cenzure obstaja. Ne. Cenzura ravno potrebuje, da bi rekel to vrstno zanikanje. Ne? Ok, tu je zdaj zaključek, ne bi davo. A, zdaj pa naslednja zgodba, ne? da bomo malo praktični, tam stoji Grega Kosi. A, sem razmišljal, če smo že čere razmišljali, a, Robi, a, z nekom sem se pogovarjal o nekih praktičnih dimenzijah intervencij v medije. To je moja ideja kolega Kosi za jutri da nadaljujemo današnje predavanje, natiskovni konference jutri a, o stanju financiranja pekarne, ki bo ob jenaistih v tem prostoru domnevam. Ne? In moja moje je upam, da tega ne boš dal na internet, robi, ne? Maš številka deset. uporabi če ne? Vetajni <laughs> ta nečela je ful popularna, lahko postavlja slovenski enak, tako kot tisti novinar iraški postavlja onak. junak. Seveda, ne? če bi na drugi strani bil gospod Kamer, bi to bilo bistveno bolj učinkovito. Kaj? Najprej novinar Tako je. Ne? Zato je boljše, da je to na, na kakšnem srečanju, ko so in novinar in gospod Župan na Ejo, ideja za politična akcija. Včeraj ne vem, s se se pogovarjaš o še eni ideji, šlo je za večer, za kaj že. Ne vem, s se, se o tem pogovarjali, robim, ne s um, Ideja je bila, mislim, da ta bo banalna. Ne. Če gre za cenzuro, potem preprosto, recimo v večero, potem preprosto zasuješ pisma Bralcev, v večero za recimo, o tem, kaj pa ta članek, ne, kaj pa ta zakaj pa je moral oditi izvečera brez gaga, zakaj pa je moral oditi izvečera moročne kina, zakaj pa ni bilo tega članka, ne, zakaj bi bil ta takšno, tako takšno ne? gnjaviš. Ampak to je bolj taka naivistična in enostavna ideja, ki verjetno niti ne bi žgalo, mislim, da ti le te čečevljiv pa fuške. Tako da evo, ene ideje za tiskavno konferenco, ne. Naj povem še to, da na začetku sem želel. Mislim, da z Zofini, Ljubimci delamo razne predavanje in druge reči že 12 let in vseh teh 12 letih, mislim, da se še nikoli nismo znašli v večeru na kulturni strani. našli smo se na strani Maribor za kako a, najavo predavanja, pa tudi za kakšno pozetko, ampak 12 letih se to zgodilo natanko trikrat. Tako da, v bistvu, tudi če opozarjaš, tudi če se greš, ne, alternativna kultura, ti ni prostora, a, ni prostora v, v, v recimo v večeru. Tudi to je oblika cenzure, nehoteena. Recimo, naj povem, dialogi. Jedina Mariborska revija, dialogi a, je. Niti, zom, niti omenjena, ni bila najmanj eno leto že na kulturnih stranih večera. Edina omenba Mariborska revija, ideologi, ki ste lahko srečali v zadnjem debelem letu, je ta, da so ji ukinili sredstva. In mislim, da je jista zgodba za pekarno. Ja Domnevam, da prioritve v pekarni na kulturni strani večera preprosto, niso na To To ni stvar direktne cenzure, je pa stvar tega, kako se tretira alternativno kulturo ki je pravzaprav vis-a-vis -vis pop kulturi, ki danes maguje, postaja etablirana kultura. To več ni alter kultura. Ne? Dihotomija se zdaj dela med pop kulturo na eni strani in preostankom na drugi. Tako da to, kar se v taki prostori, kot pekarna, dogaja za mene, več sploh ni alternativna kultura, ampak je full mainstream kultura, ki pa ful zgublja ne? svojo bitko z pop kulturnimi prireditvami. O, tako da, hočem to povedati. Ne? Grega, koliko je recimo v zadnjem letu bila pekarna omenjena na kulturni strani večera? Po moje samo, ko je bila, bil kakšen protez v zadnjem času, pa še to vprašanje, če je bila, mislim, da je bilo to vse na mariborski strani. Kar pa prosto pomeni, da vsa produkcija kulturna, ki jo ustvarja ena pekarna za en večer, ni kultura. Ne? To je sporočila. Vsa produkcija zofijnih 12-letnih kultura. To je sporočila, ne? In v takih situaciji je res, ne, če pa te ni v medijih, kot pravi, tisto zlizamo geslo, te pa ni, ne. Zdaj pa delaj, ne? ne. Zdaj pa nekaj delaj. Tak, da... Dobudno, ta do kandere, Ejo, es končujem, es, za pozorni, zdaj pa imamo debato, ne? Ejo. ta predlog je vredo pod predpostavljena obozravljena televizija. Če ga vržeš, meneče, evo pa tega nihče ne vidi. Ja, se Ni pa jasno. Če se samo ne zgodi, ovo se lahko sprašamo, kaj narediti, da se to objavljajo iz pevnična? Ja bih zato sprašal nekaj z rezistenci, da češ da se četimo. Da mi je bilo o, do govora o obliku, o ki ga je naš medijski svet pa. V druge se ti je razlagal o nabiderznem svetu, pa ne v virtualnem svetu, v internetnem smislu, v elektronskem smislu, na nabiderzni svet, se pravi, da se prekažejo dejstva zmaličeno, ne? kot je recimo tudi tole Tanejančev avto in, in Tanoško avto, Ja. Se podarki spremenijo. Zdaj bomo rekli, eno drugo. Aren v svojih izvorih totalitarizma pa lepo opisuje in za nacizem in za stalinizem, da sta oba gradila svojo, svojo realnost na na svetu, na, na prikazovanju lažne dejanskosti svojim ljudstvom. To je en Mediji so zelo velik eh, faktor takšnega rekel, zavajanja ljudi. Eh, zakaj mediji to pošlo? Pa še enako vprašamo, zakaj so iraški policaji razbili tistega frejera, ki je bušo vedučev. No, to zadnje vprašanje se mi zdi malo ja, zunaj konteksta. Ja, da se Zakaj ljudje počnemo nekaj, kar v bistvu je skrega na vsako lobil to? Recimo, novinarstvo bi naj bilo, kot bi nekdo, ti si rekel, nekaj, imelo neko določeno etiko. Hmm. V ena na v domašnjem svetu etike ne bo živeti. Se v tem jaz vidim največji problem. Ne, če smem še na kratko govoriti, to se je zelo dobro izpostavo. Da pravzaprav totalitarni sistemi živijo te produkcije, videza, teme jaz nisem dovolj razmišljala, ampak to je smisel. V tem je bil smisel nacistične propagande, v tem je smisel katerekoli medijske propagande in poskus cenzure in ta logika ustvarjanja videza. za je ideja tega, v tem, da ustvariš neko propagando, ne? da se gibaj vsi in tako dalje, ne? Zakaj se to počne? Očitno se to počne samo v situaciji, ko so mediji politično instrumentalizirani za dosego določenega cilja. Oni morajo proizvajati določene videze, da bi držav, državljane prepričali v to drugo realnost. Kakorkoli že, ampak prve vrste, recimo, mene zanima ta politična, lahko je pa tudi ekonomska. Ampak ravno zato je odgovornost novinarjev toliko večja. Ravno zato bi se ravno novinari, ki so kaj, v tem primeru, talci ali pa izvrševalci, če hočeš te produkcije, videza morali opreti. Oni so na kmetje na te šahovnici, te propagande. In bojim se, da so tako rekoč prostovoljni služni. In tukaj se mi je pojavila ta dvojno, dvojno vprašanje etike. Na eno je. Ta novinarska etika, ki jo pač novinari sledijo v okviru svojih kodeksov in zakonodaje, drugo je, da pristaja na to instrumentalizacijo. Ne. Tale novinar, ki pristaja na to samo cenzuro, ki prepričuje, da bi nekdo rekel, ne, prvi zadetek na YouTube, če pišeš Janša, je pes, ali pa Janša avto najbolj ne snažuje, Ta novinar očitno pristaja na to politično sanitarizacijo. V tem smislu a, pravzaprav krši a, ne, a, to vrstno etiko, ne? da se pusti zmanipulirati. Da si napisal skupaj z Mihaljakom in, in ne vem, telo rajde ljudi, podpisal eno odprto javno pismo, Tam ni nikakršnega uh, zdaj pokrašal, ne vem, kaj zdaj in kje zdaj dela a, Po moje vednosti, ne vem točno, ampak mislim, da je Vlas Zraga v metliki pri svoji ženi in ne dela nič. To je, kar, je kar jaz vem. je ali mora iti večera, ali On je potem doživel še eno cenzuro in je dal odpoved. Samo. To, ja. sam to je bilo samo odpoved. To je bilo prostovoljna vprašanja. Ne? Drugo, kaj se je zgodilo z ostalimi podpisniki 571 podpisniki? Te, te, te, te, ja, različne te zgodbe so se dogajali. Prvič ta, da so po enih podatkih vsem na Radio Slovenija, ki so podpisali peticijo teh 571, da so, so zgubili stimulacijo. Potem je se vse to zanikal, in zdaj ni čisto jasno, kaj točno se tukaj dogada. Nekateri od teh podpisnikov so se, recimo, dve anonimni, ste se pokesali, domnevno, kar je potem Janša mahal za tema ne, dvema mailema, v katerem sta dve novinarki iz RTV Slovenija. Napisali, napisali nekaj takega, jo, nismo vedeli, da bo to tako odmevalo po svetu, bila smo zavedeni, gospod Janša, prostite, prosim. To je bila vsebina, ki ste uh, Potem dogavljali se Marsika, Bili so odeležni šikan, recimo, Cukjatija, Kostas Šurc, in uh, naj spomnite se te smešne scene, sta Šurc in Zgaga prenesla v parlament te podpise predsedniku državnega zbora, Francetu Cukjatiju, je tale ta tako globoko umno, te podpise in rekel naslednje, o, pogledajte, tu pa je zelo dosti podpisanih novinarjev Dnevnika pa zelo dosti podpisanih novinarjev Mladine. Torej, morajo biti tam pritiski res zelo hudi. To bi bilo treba raziskati. Ne. Skratka, bila je čista manipulacija na podoben način, kot si je to privoščal taj logar za tistimi dopisi tujim novinarjem, ko je iz konteksta izjave, Mislim, čista cinična dekontekstualizacija v smislu manipuliranja, ne? ker ni bila ideja v tem, da so se novinari mladine in dnevnika recimo novično podpisali pod, te, pod to peticijo, ker so sami deležni pritiskov, ampak ker so solidarni s tistimi, ki so dele, ne, deležni pritiskov. Razumete? Ne? tepi ženo tak dan prečistiti, če mi ne veš, zakaj od tepiš, na si mora to, to je tudi malo cilječ. je Očitno je, da so, ne. In zdaj je kaj ne. Mamo dve ideali opcije, ne. Ali si nor, tako jaz, pa pričiš delat jedno glasilo, ki ga sam delaš, stoj, in na to uh zastoj, -huh. pa ti sve nekaj delat. Naša bogate glasica, ki ti je da, pol in pol si glad greš, pol fajn. In jasno, greš na rakojanša in za to bo vemo ti ljudi. Ne. Ja. Kaj se pa poznatim? Jaz nam ta časopis, pa bo bom vidim, neval, s tem bi lahko mi malo zaslužili. Ne. Vse pa mogo vektimi ostali, ampak dajmo sva malo bolj zaslužiti. Pa dajmo eno reklamu potem. Vofur nam je prodala, prodaja je rasla, bolj bomo lahko več lidi dosegli. Ne. Če še več zaslužimo, ne. Pa dajmo to malo prikrojiti, se ni tako fejc. Kako smo mi uspešni, mi je bobojili biti, ne. dajmo še malo prikrojiti. Kaj se zgodi? Ta zmožnost, da prodajem svojih svoj produkt na trgo, nekaj bi prej Pritisko, ki je je se se je to, da to je ne, to ni res, ker predpostavljaš, pri... predpostavljaš, da sta ekonomska in... Seveda, ekonomski pritiski so posebna zgodba in so enako težki, ampak ti svoje zgodbo predpostavljaš, da sta gospodarstvo in politika popolnoma v vsaksebni sferi, ne, ne, ki nista ne, zgodi, povezani. Žal sta še kako je, povezani, ne? ne. Vse je ni, ni testi, lahko je, ni pa nujno. Skoraj vedno je. Ravno obratno, Mislim, ravno obratno. Skoraj, če se vaš časopis financira iz družbenih pa pardon, denar na lepe oči, vi, koliko ste kakorkoli deležni pritiskov ki so vam denar dali. Če pa ustvarjate denar, a ste finančno neodvisni, lahko je tudi vsebinsko neodvisni. To bomo ki jih dobimo, radijostor je jedna nezagrjevška, ženjenska 10, radijostor. Ete novinarske autonomije ni, ne, ali zaradi gospodarskih, oglaševalskih razlogov ali političnih, ampak ideje v tem, da če situacija postavi vedno bolj pereča, da je treba seveda vedno več varovalk graditi, da bi bilo teh pritiskov čim manj. To je eno. Drugo pa seveda je, da že v okviru uh, varovalkih imamo, In jaz samo to kritiziram. Novinari ne počnejo tega, kar bi morali. Biti politično neodvisni, biti profesionalni in tako dalje. To pa im obstoječe varjovalke je v bistvu že omogočeno, ampak tega ne počnejo. Raje so prostovoljni služni, suž, raje so v funkciji prvega služnja, pa vsake štri lete zamenjajo gospodarja in tako dalje. Ne? To zdaj nekako kaže, da so preprosto zamenjali gospodarja. Ne? In to na vzlici temu, da se Pahor okoli hvali, da ne bo posegal medije in da bo od svojih ministrov zahteval, da ne bodo posegali medije, ampak... Jasno, je, medije sami, dovolj je, da mediji sami prepoznajo gospodarja in usledijo. sledijo. Gospa, gospodar niti naraj tako nor, kot rupen, in reč obogajte nas. Lahko celo reče, tako kot Pahor, ne obogajte nas, pa ga bodo vse obogali. To je ta paradoks, ne? da so oni zares gospoda, ne? Ta gospod, ta, sužni. Ne? Hoče biti ta suženska logika je v teh slovenskih novinarjih zares neverjetno navzočila. Ne? V izvih si to včasih, so pise, <coughs> s teba, so več kot, da je da si reklame, si je. Ja? Čim več reklame, tupiti, tri tri polako pišeš karkoli. Tisti del, ki bi sebe, pa in avtomatsko se zvidite, ki to misla, tuče videti, ki so ljudmi in vse, Če je prvo to tri reklame to nam je pa vseeno se dela. pa še malo bolj tržno če je to na trgu. Potem je vseeno, pa po strani Te reklame ti sistem tako No samo to, to, ni ta problem, je. To je problem na kakšen način izginjajo resne vsebine, ali pa sploh vsebine iz medijev. Zato, kar je osnovno ideja samo še v tem, da se producira oglaševanje. Oglaševanje drži mediji pri življenju in dokler je, so oglaševalci, so mediji živi in ko glas, glasov ni, jih ni. Ne? In potem očitno ti oglaševalci popolnoma diktirajo tudi na koncu vsebino. In če bodo rekli, hočemo imeti cel časopis samo glase. Bodo na koncu ti le morali imeti. Ne? In bomo brali zapis, ki bo odprl do zadnje strani, samo glas in nič drugega. Ne? Ampak to je za druga zgodba, ki ni povezana ravno s cenzuro. Kot pa, če da isti za ističan špis za slučile je finančno neodvisno in lahko, če je voda v projektev urednika, neodvisno vsebinsko kreira program. Manj, manj odvisno, kot pa, če je bil ja. iz slučno družbeni ker ga je dala trenutna politična opcija. se S tem se vsi strinemo. Ne? Tisti mediji, ki imajo za svoje oglaševalce državna podjetja, ti so odvisni od države. Ne? Ja. se Skratka, treba, je manjšati, treba je manjšati delež oglaševalcev državnih podjetij v medijih. To je ne? S tem narediš medij za neodvisen od politike in oblasti. To se popolnoma strinemo. Ne? Ja, ampak slovenski prostor je gospodarsko tako umejen, da bi naprimer, imeli opcijo kot je v Veliki Britaniji, general forum, ja. eh, nacionalni mediji, ki ja. pač priduajo vsebine, resne in dobrodošle, vse, kar pač v današnjem karkoli, kulturo, pa se mm -hmm. financira sami za klan. Eh, da bi v Sloveniji pač to ni možno, ni bi mogoče v bloku se nekaj pogovarjati, ampak pač ni mogoče, ker je izobraženih prostorov toliko malih, da pač to ne bi šlo skozi. Ne, ker, Či hočeš meti resne sedmine, pač je manj denarja prile za reklamke, pač to manj ljudi gleda. In, pač pol ta situacija ni možna, da bi lahko neki mediji kot je RTV Slovenija, na lahko je res popomno odpisano ne, od nekaj tukaj politično obvesti, bi se financiral samo. to rečite, druge je varijanta, se, da niso politično obremenjenje, da niso saj znaše, in isto slovenski politični opcijami oprevenjena in narediti v tem okolju mednarodni slovensko-anglješki časopis in, in, in ni tega političnega vpliva. Sredstvo... Vsem, se kar ste rekli. Ne? Medijski prostor pri nas je relativno obširen, ogromno obstaja gospodarsko, pa so resursi omejeni in predvsem posebnost neslovenske situacije je, da imamo ogromno, ogromno naj, največjih podjetij še vedno v delni državni lasti in ti so vedno glavni oglaševalci in ti vedno naredijo medije za odvisne ne, od politike. Tako da en, ena logika je ta omik politike iz gospodarstva, druga logika je očitno ta, da potrebujemo tuje lasnike, ne, če hočemo imeti več politično-neutralnih vsebin v medijih. Ne? Drugega pa ni, ker je specifika slovenske gospodarstva res, da je to majhne okolje, majhen trg. To zdaj ne vem, v kakšni meri ravno Evropa financira medije. Ja. Ok, zdaj, če, če koga ful srbij jezik, sicer bi verjetno bilo boljše zaključiti pa jeti kaj pit, pa jesti, a se strinjate.